Na, szóval. azt mondták, legyek én a moderátor, de fogalmam sicsi, ez mit jelent. Igen, de nem sikerült eléggé tisztán és világosan, tehát csekk értelmi medvebocsként, ezt én nem. Azonban, ez teljesen mindegy, én azt hiszem, hogy mi itt beszélgetni fogunk, nem hiszem, hogy én kilógnék itt ötünk közül bármilyen Szempontban, tehát bemutatnám a résztvevőket, mindannyian fordítók vagyunk, kezdjük a hölgyel farkas vera öt, harc szifiről van szó, főleg ma azt, akkor ugye ők a... Ő a... Precset regények fordításával. Azt mondja, nem annyira. Jó akkor. Például azt is ő Jó, Jó, akkor Stifi fantasy, és a többi. És társművészetek. ott Attilát ugye most választották meg Európa legjobb. Hím nem cifi fordítójának. Ő mondta. Ki volt előtte? Én, de ez most nem érdekes. kolári Péter, aki többek között Douglas adams meg mindenféle mást fordított. Mindenféle mást inkább. Mindenféle mást főleg, hangsúlyos a Tamás Dénes, aki biztos sok mindent fordított, de vele ma találkoztam először, mert róla kevesebbet tudok. Tamás nem a Egyébként Integes, szere ha a szerezt, a Tamásnak szólítják, azt nem bírják, a ennyi <gibb> igen és a Tamásra emlékeztem a nevéből, aztán kiderült, szerezt, hogy a vezetéknél. Péter nyomára az Elysium lányát, a Szlontsevszkék regényt fordítottam meg, a Gibson nyomtalanulját legutóbb, többek között meg még egy pár dolgot. Talán a szivármány többi, bele az emte voltál. A szivármány többen is, mint Gibson. Gibson, a nyomtalanul legutóbb. Legut legut legut legut meg itt vagyok én, nem tudom, az, akik ismertek, ismertek a Kampel Gergelynek hívnak is. Ő itt az... futósz, futószalagot szokta nyomni. Hedet, én vagyok a Reszli, hetent haddok legyen. 30 évek. Heti 30 éve, igen. Kármény. Nem Kármény. már. Uh, Te fordítod, ne megyél! Magyarra? Igen, ezt kevesen tudják, hogy ő űzbékülni. És én fordítom magyarra. Ez egyébként látszik is. Ennyire vacakult csinálom, nem amikor ez Na tehát, valahol el kéne kezdeni, gondolom. Én igazából úgy voltam ezzel, hogyha nekem kell elkezdeni, akkor fogalmam nincs, hogy ezt hol lehetne elkezdeni. Én kérdeztem a kívülállókat, hogy hol kezdjük, vagy nagyjából biztos vagyok, hogyha egyszer elkezdtük, akkor elég hamar elkezdünk, azt elkezdünk valamiről beszélni, és folytatjuk. Én igazából én az, túl belül állok én magam is ehhez a fordítás dologhoz, hogy most én tudjam, hogy hol kell. Valaki kérdezzen egy jót. Én erre gondoltam. Ennyire ő összesedettek a lefordított mondatait? É, igen. Igen. De, azt még de azokat a szerkesztő elszúrja. Tehát a végeredmény ez nem látszik. Kinek de mi volt az, az, az első? első? Kinek mi volt az első a Nagyon jó kérdés, tesé. a színpadra a legjobb kérdések. Hát ez a nézőközönség kritiká, de hagyjuk. Né, Tessék, Péter az tényleg, az tényleg, te kérdeztél, válaszolj el neked, mi volt az első? Hát nekem Douglas volt az első, tehát én mély vízzel kezdtem csak azért nem szeretem, hogyha, hogyha ezzel azonosítanak, mert 19 éves volt, amikor csináltam, és hát mai más máshogy csinálnám. De most már, most már az úgy marad. És hát enne folyik is kalandos története van, tehát nem is baj végül is, ha én kezdem. De... Szerintem mi hazamehetünk? Csik én ugye nagyon kicsi fejjel magamtól ismertem meg edems tehát nem mások mutatták és ez egy hatalmas élmény, hogy magamnak fedezhettem fel. És ez akkoriban volt, amikor már úgy pörgött az egy olyan tizenévesen, hogy, hogy én szeretnék a fordítással foglalkozni. Csak nem tudtam, hogy ezt, ezt hol kell tanulni, milyen iskolába kell elmenni. És egyszer, ugye hát adott volt már az első rész, aztán később nagy meglepetésemre megjelent a sci mesterei sor, a második rész is. És jó sok idő eltelt éve a rendszerváltás után az Új a Dörg Gently sorozatnak az első kötetek giller fordításában, ahol ott volt előkészületben, hogy harmadik, negyedik rész, nem mondom, akkor erről is lecsúsztam. De mindegy, mondom, próba, szerencse, valahol el kell kezdeni. Akkor reggelben jártam iskolába, hát gyakran nem volt annyi pénzem sem, hogy, hogy gyalog, hazamenjek, úgyhogy beslatyogtam egy könyvesboltba, előtte az, az írószerboltba vásároltam egy a 4 méretű milliméter papírt, azt ketté hajtottam, Aközé csúsztattam a könyvet, és kimentem a boltból. <gül> <gül> és ott hol lefordítottam, a lélek hosszú te a délutánjának az első fejezetét. Na várjá, ha arra sem volt pénzed, is hazamenjél. Hogy jutottam? Azt hiszem, hogy eladtam <gül> a könyvet, és <gül> abból mentél haza, de... <gül> <gül> Hazzakeveredtem, akkor fogalmazunk így. Várjál, milliméter papírt, miből vetted, hogy ez <gül> Összegyűjtöttem milliméterenként. Arra, arra gyűjteni kellett, arra gyűjteni kellett, de több befektetéssel már nem volt pénz. Megcsináltam az első fejezetet, felutaztam Pestre, és hát személyesen bevittem délelőtt a kiadóba, ahol pont nem volt bent a kiadóvezető Szűcs Robert különben, aki utána ilyen upós dolga is, is, is eléggé benne volt. És hát neki megtetszett ez a próbafordítás ez a az egy fejezet és a kezembe az az Zutikanausz harmadik részét, hogy hát akkor Péter két hónap múlva akkor ezt hoztam. Én nem akartam hinni a fülennek, tehát ez, ez, ez olyan volt, hogy tényleg, amit az előbb mondtam, hogy mély víz, hogy akkor úgy hirtelen úgy éreztem, hogy de most akkor minden álmom valóra vált egyszerre. És akkor még úgy voltam, hogy két hónap múlva le is adtam. Rodrik, Rodrik Ceruzával spirál és uh, ott ugye a begépelés során történtek olyan hibák, amik súlyosították az akkor még uh, fiatalkori utintalan csetléseimet, és hát ezért lett olyan az eredmény, amilyen nem mindenki veszi észre, de én mondom én, tehát én, én most már másképpen csinálnám. Én tehát szerintem mi mindünk első... vagyunk az összes munkánkkal, nem? Most már megvan az elsőköt. <that> <that> én bármi régiben belolvasok, én a frászt tudom kapni, hogy miket írtam nem? Az a szomorú, hogy azóta már megjelentek az Edems könyvek, négyszer, né négy új kiadásban. Ez a szép a fordításban, különben az új kiadások, mert akkor csak be kell menni a lóvér, ingyen pénz. <gül> <gül> de soha nem volt előtte annyi időm, hogy, hogy korrektül átírhassam, vagy esetleg újra fordíthassam volna őket. Hm. Azért javítgattad? Piciken javítgatások mindegyik kiadásban van, mindegyik más, mint az előző, de van olyan, ami egyszerűen nem lehet változtatni, tehát például az első mondatom, az már el van Ö, rontva, Ö, mert a Yellow for én 19 évesen hátborzongató ordításnak fordítottam, és hát nyilván ez nem az, nem azt jelenti, de azóta lett egy Istenháta mögött nevű, nem tudom, ilyen szerűség, akinek az egyik albumának ez a címe, hogy a szokásos hátborzongató a reggeli ordítás. Tehát ezek után én már Aha. nem változtathatom az első mondatomat, ha már egyszer a egy album címet is ez a címe, úgymond úgy a, a fordításom, Bekerült a popkultúrába, ikonnám álltam ezáltal. <gül> és akkor Az ad... <gül> És akkor átadnám a szót valakinek. Hát akkor a hölgyet részesítsük el, te hogy kezdte. Hát az első fordításom, az kevéssé ismert, de sajnos már nem is emlékszem, hogy melyik volt ez, vagy egy gérvágó, vagy egy rádiós magló, mert én fordítóként kezdtem. De abban volt ilyesmény, hogy jelen forró? Szerintem nem volt benne sok hiba, mert ott komolyan veszik, tehát nem úgy, mint a mi Ez csak egy ilyen hími Viszont az első Fordítás, az precset volt és én először 20 éves koromban ami nagyon-nagyon régen volt akkor kezdtem precsetteket fordítani és akartam a precsettek akkori kiadóját ezzel a dologgal és mindig nagyon kedvesen válaszoltak hogy van fordítójuk de. de szerintem nem, úgy éreztem, hogy nem fordít elég jól és úgy éreztem, hogy én jobban tudnám de mindegy. és utána meg pár éve megkeresett a a precset jelenlegi kiadója, hogy baneketben precsetteket fordítani így uh, ismerettség alapján. Tehát írásaimat ismerték, akkor még nem fordítottam könyvet, és ennek alapján úgy érezték, hogy közel állna a stílusomhoz, és tényleg közel állt, hogy az volt az első. És velük egy időben meg a Zebeve is megkeresett, hogy fordítsak nekik dolgokat, és ott vagy a Dexter, vagy a, vagy a Stefani meyer a burok volt az első, arra van emlékszem. Attila? Hát nem hiszem, hogy bármi újat tudnék mondani. A remek interjúhoz képest például, ami most ugye az Eszepportán olvasható. Isten illusztrációkkal. Kattintás, kattintás kattintás kattintás és, és fizetnek neki, azért ezt szeretném ügyezni, igen. Hát, de, de hát én is így, így éves koromban kezdtem el magamnak fordítgatni otthon, meg a fióknak. És aztán uh, egyszer... Hóna alatt egy novella fordítással bementem a Galaktikához, ez, ez Brian a az újonnan érkezők régi ismerősök című novellája volt, ez 90-nek a nyara volt, és végül is ősszel megjelent, és onnantól kezdtem el dolgozni a Galaktikának. Az első kötetem pedig eh, egy novellás kötet volt Stephen king a Világnagy Strand, <gül> aminek én adhattam a címét. <gül> Igen, érként, hogy érdekes ez a címadás dolog, Na, például erre majd remekül vissza lehet térni. Ki a címet, meg hogyan? Mert azért a cím, az szokás a címekén. Mondjuk ez nyilván a filmeknél egy akut a probléma, amikor izzeggetik a fordítót a címé pedig hát a fordítónak szegénynek az esetek jelentős részében nem sok közel van a címhez. Van, amik. Én mondjuk szerencsés vagyok ebből a szempontból, Dénes. Hát az én történetem ez lényegesen kevésbé legendás, mint Péterén. Viszont szerete van benne. Meg hogy... <tos> <tos> Amikor már nem tudok két hónap alatt eladni egy könyvet. Akkor már nem Rottigal írt, és ez lényegesen lelassította. Én ott a tinten perre voltam. Én akkor már egy pályázat révén egy éve fordítottam novellákat a Galaktikának, és Péter nem tudta bevállalni a Slancselszki trilógiának a harmadik részét, és így kaptam meg. Igazából ez nem volt egy különösebben izgalmas történet, amellett, hogy nyilván nagy kihívás ív... nagy volt, amelyett, nagyon rajta mit színezni, mert nyilván meghült bennem a vér, hogy egy könyvet kell lefordítanom, de is... Nem is vékonyat ráadásul? Nem is vékonyat ráadásul, és én is késtem vele, mint azóta azt hiszem, mindennel amit <síns> Ezzel, Valóban ennek, egyet, ö... ennek, az örülök, az hogy... az ennek örülök, hogy jobb fényben tűnik fel az én sebességem, de nyert és azóta, azóta mellom. De azóta ilyen állandó vált. E, igen, Dédens igen. Azóta már, gyakorlatilag a trilógiák harmadik részét fordívan, <gül> igen, Most éppen a Robert Charles <gül> Wilson pörgésének a harmadik részét fordívan. Ami szintén, Amit az előzőket őszintén én fordítottam, igen. De Wilsonnal már van némi tapasztalat a bioszférát, ezt azt én vállaltam be. nagyon jó az ember. Egyébként trilógia <gül> a harmadik részéről egyszer én is megörököltem, így reton Tretton Juditól, a Treton, Judit, Tóla, Lando Káris, trilógia a harmadik kötet. Azt ne jól <gül> lehetett. <gül> büszke is vagyok rá. <gül> Lehetsz is, Star wars az... Mm -hmm. És hogy fordított a csubakka? Nem voltam a csubakka. Búpirá volt benne. Ne, beleírtam. Burfi volt benne. A reggeli üvöltés. a felébredni akarózik. Én, én, én, mert nem érzem moderátornak magam. mi volt az, az, az első? Én, e, most ez eszembe sem jutott volna mondani vicces módon, de most, hogy ti mondtátok az otthoni izug a fióknak, nekem, nekem is volt ilyen. Kapaszkodj meg, én a lélek teadél után nyavajának lefordítottam teljesen magamnak az első fejezetét, csak a soha nem mutattam Á, meg sem. Össze, össze, össze kéne hasonlítani. Össze kéne Meg a nem, valóban van igazából, nem tudom hol van, meg kell hogy legyen, de nem tudom hol van. De nem az volt az első, amit magamnak leforítottam. Én ezt úgy kezdtem, én, én középiskolás koromban, amikor kinyitottam a Zangó könyvet 14-es koromban, és szerelembe estem véle. Akkor én kitaláltam szerintem körülbelül a második gimnáziumi napomon, hogy én angolforita akarok lenni. És hát aztán, amikor már úgy éreztem, hogy ez már nekem megy, mert hát lelkes voltam, nem olyan sokkal később, egyébként, de hát nem azért mondjuk 4-5 év múlva, tehát amikor mondjuk egy érettségén volt, meg egy nyelvvizsgálat, meg ilyenek, akkor én ö, fogtam magam, és nekiálltam Fonegút Galapagos című könyvét oh. fordítani magamnak. Lefordított ugyanígy, ahogy te. Ami újvénúc, mint a dedikált. De várjál, akkor még az nem volt meg magyarul egyáltalán. Tehát ö, én néztem, olvastam sokat, akkor már eredetiben fonegút olvastam magyar fordításokat is. És akkor nekiálltam, mert az egy marha jó könyv volt egyébként, azóta is ez az hogy piszok jó könyv, aki nem mosta feltétlenül olyan a magyar fordítást, mert nem csináltam jól, nem. de tényleg nem, nem igazán, később ami megjelent, az nekem nem igazán tetszik fordításra, nem azért mert, hanem tényleg nem. Na mindegy, mindegy, mindegy, mindegy halványfogalmam is kicsináltam, tehát én ne, ne, szerintem nekem az meg sincs magyarul, csak de biztos, hogy megvan, mert olvastam a felé. És de fordították azt újra? Ne, de. Azt szerintem nem. Tehát volt most, amit újra csináltak. Nem <hül> tudom. Nem. Na mindegy, szóval én ebből legépelgettem magamnak jó néhány fejezet. Nyit az első 4-5 fejezetet. Beraktam egy borítékba. És nem voltam ilyen lelkes, mint te, Tehát nem mentem oda, én csak postára adtam, soha nem kaptam rá a választ. Mm. Vagy így utólag beolvastam, nem voltak benne olyanok, amik igen. Tehát ha megjelent volna, akkor én ma ugyanezt mondanám, amit oh, a tagommal hogy oké, okay, vállalható, de ma biztos, hogy nagyon máshogy csinálnám. De soha nem kaptam rá a választ, és aztán olyan két-három, nem is olyan sok idő múlva, tehát két-három hét múlva, tehát nyilván, amikor én csináltam, akkor már valami profi is a rég. Egyszer csak láttam a könyves volt, vagy bakker ez megjelent, egy teljesen furcsa a második édenkert címmel, mondjuk azóta se értek, mert a halvány köze nincs. Az eredeti cím az Galápagosz, ez magyarul azt jelenti Galápagosz. <gül> és, tehát halvány köze nincs, az történethez, tehát az a második édenkertes, konkrétan a történetből se jön ki sehogy, tehát. na mindegy, tehát megjelent, és egy marha idétlen borítóval, valamilyen robot delfin volt a borítóján, aminek Igen. szintén Igen. semmi köze nincs az eredeti történethez, de hát mindegy. Szóval az első, ami valóban meg is jelenté, a Szukisnak csináltam négy könyvet ugye a 90 es évek elején közepén, azt hogy nagyjából el is felejtettem azóta, amit modernkori fordító ment, az a Larry Hagman életrajz volt, amiről... Mm. Nem volt az rossz. Jó, nem volt az rossz, ugye Sándor tudna mesélni róla, miért nem voltam ott a... Amikor bemutatták, a, amit le, meghívták Leri Hegbenet az a. kétszerányban kívül. Nem miattam került kétszer annyiba, miattam jelent meg egyáltalán. Ennek története van, elmondhatom, vagy belém folytjátok a szót, mert túl sokat beszél. Ennek Nem az a története. Ennek az a történet, hogy én elkezdtem forítani a Lérihek rajzát, Akkor ugye Sándor még az obskurus kalandor kiadónak volt a művészeti vezetője vagy mi a nya. És ő bízott meg bennem ennyire, ez jól hogy képes volt melót adni, na jó, ekké álltam Lerihegment, és volt valami iszonyú zavaros rész benne, amit teljesen összezagyvágtak. Egyébként korrektű mű, írva, tehát nyilván segített neki egy gyűrű nem volt az gáz, én olvasmányos, vicces jó hoztali volt. Mindegy. És gondoltam, mekkora poén lenne, nem én Leri Lerihegmentől, hogy hány palottapincsi szerepelt a történetben, mert ezben volt a probléma, hogy az egyik oldalon két palottapincsi akkor a következő három. És másnap jött egy e-mail, visszajött az e-mail titkár nőjtő. Vagy hát ez nem stimmel, nincs is magyar kiadó, nincs is magyar szerződés. Hát mondom, gyerekek, én nem Benete tudom. Bőle te s... gyereltél. én nem tudok, én csak egy egyszerű fordító vagyok, én nekem ez semmi közöm, én nekem mondták, csináljam, csinálom. Hát még írott szerződés, meg semmi. Valami lehetően soknál fogva megbíztam Sándorba, az és, és az történt, hogy akkor mondtam, hogy Kalandok. utasította, ér, igen, hát olyan... No, is, no, igen, erősen Norman, ez Norman alapon működött. Hát aki ismeri Király gábor szerintem a szívébe zártam <tos> itt, lényegtelen. És akkor írtam nekik, vagy hát szóltam a kiadónak, hogy gyerekek itt valami nem stimmel, meg visszaírtam a titkárnőnek, hogy oké, okay, ezt ne velem meg, ha. Másnap, még akkor egy, egy másik iskolában dolgoztam, mint a mostanai, egyszer csak csörgött a telefonom. Ilyen iskolában, még 9-esek közepe volt életem első e-mail az ilyen munkahelyi e-mail cím volt, könnyű volt lenyomozni, mert iskola sulinet meg mit tudom én. Csörög a telefon, főveszem, benne munkahelyen. Azt mondja. egy nő, hogy ő az amerikai nagykövetségnek a kulturális atasiának a titkámője, és hát hogy akkor Sánc. hogy van ez? Hát mondtam, hogy a kiadót tessék keresni nekem, mert semmi köze, csak szerettem volna tudni, hány palot a ült a baronába. És az egész alatt legviccesebb, hogy Lukas során volt, azt hogy egy órát beszélgettünk a nénivel, a néni leginkább arra volt kíváncsi a történetből, hogy hogy alakult Larry Hagman élete. élete. <gül> Kiderült, hogy ő egy lelkes Dallas volt, és azt mondja, hogy hát ha már maga fordított, áruj el, nekem volt, És akkor egy órát meséltem neki Larry Hagman életéről. Aztán később kiderült, hogy valami olyasmi volt, ha jól emlékszem, nem? hogy valami. Volt ugye amerikai ügynök, német ügynök, magyar ügynök, mit tudom, és valami német ügynök kevésnek találta az ezer dolláros árahajlatot, és berakta a fiókba, és nem szólt vissza se, hogy kevés, nem szólt az amerikaiaknak se, hanem az kevés fiók. És amerikaiak nem tudtak róla, mi nem tudtunk róla, hogy nem elég az árajánlat, azt ott itt valami német fiókba végig az egész. Akkor ez kiderült, hogy mi a probléma, kiderült, hogy nem ezer dollár, hanem kétezeret kell fizetni plusz a képek. És így történt, hogy életem első fordítása ezen kalandok ah, után Larry Hegmen önéletrajza volt. És hány pincsi hát, volt benne? Hát, pincsi volt. Nem tudom. Nem tudom, ez sosem derült ki. Na, arra sem emlékszem. Tehát megvan otthon a könyv, ugye a sajtótájékoztatóra meghívták Larry Hegment, amikor bemutatták a könyvet. Otthon üdögélek békésen, egyszer csak főéve egy barátom, hogy azt mondja, te nem azt a könyvet fordított, te most mutogatják a fókuszba. Bekapcsolom a tévét, ott ül egymás mellett, szélesi meg Larry Hagman. Mondom de. Ugyanolyan olyan kalabban? Igen, igen, igen. igen. Szélesnek története is van erről, Larry Hegner a WC papírról, de ezt majd ő elmeséli utána. Az a lényeg, hogy így nem voltam ott a sajtótájékoztatom, de nem baj, mert egy, példány, egy aláírt példányom azért van belőle így is. Szóval ez volt az első. Ez volt az első. Ez volt az első. Cím, cím, beszéljünk a címekről. Van ilyen címtapasztalatotok, hogy nagyon nem szerettétek azt a címet, ami, amivel megjelent a könyvetek, hogy nem tiadtátok, vagy... Hát a dextereknek olyan címet kell adni, hogy kettő vagy három szó, és mindegyik débetűvel kezdődjön, és szerintem a magyar nyelven débetűs szóból van a legkevesebb. Talán a K még az ő. <síns> <síns> és a, fix, és, a <síns> <síns> <síns> és ez nagyon durva. A másik meg, hogy a precsetteknél. Valamilyen nem szereti a kiadó tükörfordításokat, és nem adhatom azt se, amit az előző fordító adott már, hogy újra fordítjuk azt a 12 könyvet, amit lefordított. És az is nagyon durva, és soha nem azt adják, amit én akarok adni, hanem te például... valami mást. Hát valami mást. <gül> oh, ez a címa valami? Nem. nem. valami mást? Itt, igen, valami jó. Lehet, lehet, hogy ez lesz a következő, Na, Köszönöm, két nap alatt. Ezt fel fogom, ezt javasolni fogom, legyen a valami más. De... megkérdeznek? Bocsánat, tehát megkérdeznek? E, van, ahol megkérdeznek, van, ahol nem kérdeznek, de akkor se hallgatnak rám, ha megkérdeznek. Tehát nem tudom, az valószínűen ilyen udvarjássági gesztus, mert lány vagyok, vagy így nem tudom, de... Tehát ez lehet jó, akkor jártam én akkor, hogy ilyen... Tényleg a lányok dolgoznak a kiadónál. A könyvképzőknél dolgozom nagyjából egész évvel stabilan az utóbbi 3-4 évben. Ők mindig megkérdeznek, és az esetek 80%-ában az, volt, amit én adtam. Jó. Biztos hogy a címnek. De, de. De, de, hogy mondjam, tehát az általában. De volt-e szerkesztők, tudnak hülyeségeket kitalálni címnek? Hadd kérdezzem, hogy van itt egy szerkesztő is. Miért nem lehet, Miért nem lehet az eredeti címet adni a könyvnek? Vagy a fordítását? Tehát... De túl a Miért? Miért nem lehet? Én is, is gondoltam, hogy felhozom majd. Ugye ezt ugye a másik oldalról szoktam csinálni, és általában megkérdezem a fordítókat, és utána tök más lesz a könyveknek a címe. Egyrészt, mert sokkal jobb címeket adok, másrészt, És amikor te fordítasz, várjál. De várjál. Egyrészt én sokkal jobb címeket adok, de van egy főnököm, aki azt hiszi, hogy ő még sokkal jobb címeket ad, úgyhogy általában. És e... a kurjától lesz nekik ilyen gén szimfóniája? Nem csak ti a címeket, mindenki adó el kurja, tehát... Nem, azért teljesen korrektek voltak. Hát én fordítottam náluk négy évvel ezelőtt például a, egy novellát Frederick Browntól, Arena címmel, és gondoltam, az Arena ez egy frappás cím, és meg is maradt. <gül> <Magyar>. <gül> vagy, vagy a Gabó kiadónál is, hogy a Várnaki Tibi is mert ott egy történelmi regényt kellett, vagyis egy történelmi uh, szakkönyvet kellett inkább fordítanom, történelmi könyvet. Pearl Harbor ez volt a címe, és Pearl Harbor. az maradt. <gül> Tehát e nekem ilyen problémáim soha nem lehetett voltak. Lehetett, hogy a a, a, a kedvenc esetem az ugye Szergei Lukányenkónak a Csillagok hideg játék című könyve, ami szerintem egy gyönyörű cím, és gyönyörű én, gyönyörű. én az utolsó leheletem hogy nagyon, nem az utolsó, már itt vagyok. De az utolsó előtt harcoltam, volna. hogy ez legyen. Csak ugye van egy olyan, olyan cég politika elsőbb szinteken, hogy nem szeretjük a túl hosszú címeket. És én különben is el vagyok könyvelve úgy, mint egy ilyen... De viáns ellen, aki szereti a hosszú címeket, tehát ha meglátják, az biztos én találtam ki, és rossz. Úgyhogy azért nem az a mélypont, az Alexandra és a Teremtés nővendéket. És az még hosszú is lett, de az nem. Hosszú két szó nem. volt leg, tehát... Igen. És akkor hogy is van ez? És mi lett a címe ah, helyett? Ez, ez a címe. címe. Ja, ez lett a címe. De mi volt az eredeti? eredeti Vita Nostra volt az eredeti címe, ami tök jó volna. Nem is tudtam, hogy ez volt az eredmény. Ráadásul rengetegszer idéztek a diáblót, tehát... sőt az orosz könyvben se uh, cyrillával volt írva. Nem indulni uh -huh. Nem is tudtam. Nehát, én uh -huh. jól jártam a diáblával merő. Mindig konzultál a fordítóval a címről, és aztán mindig közösen megállapítják. De mindig közösen megállapítjuk, hogy ennek nem lehet jó címet adni, és aztán kitalálunk valamit szóval ez, az ez a rossz legtöpénye. hírem, ez akkor, akkor terjedt el, amikor lefordítottam a Galaptikába egy, egy Lenin éven novellát, aminek azt a címet adtam abszolút tükörfordításként. Pörgő hengerek hatása a globális kauzalitásra, ami szerintem nem, nem jövő jövő cím! cím. nemrég nem nem simán a, a Dileininek az Idő, mint földjág a köveg spirálja című hát, az, az a címe. Ennyi. Nem lehet leöjjíteni. Nekem most az egyik kiadó megezte csinálni, pont az ellenkezőjét, hogy szó szerint ugyanezt ezt a címet adják, de olyan szinten, hogy a... A Fallen című regénynek azt adták magyarul, hogy Fallen. Biszli című kevésbé bágyútini regénynek azt adták, hogy Biszli, és azóta minden ismerősen megkérdezi, hogy mi van, hogy nálatok a címet nem kell lefordítani. De hát ez a... Bár aztán szerintem ilyen... ilyen... Széges politika újságintár, mindippen mindig Igen, van. Igen, az a sírol a eredetileg egész kicsi Van valami magyar. Az ennyinek az, az Ebercromby-val nem ezt csináltuk, Ebercromby-val olyan viccek voltak, ott a szerkesztők voltak a hülyék, de a végén a kiadó az nem. ugye az első címnek, az első kötetnek az a cím, hogy The Blade Itself. Ờ penge maga kitűnő cím ráírtam. Fordító kitalálta, hogy ez milyen hangzik, vagy a az fordító én vagyok bocsánat. Szerkesztő kitalálta, hogy legyen az a cím, hogy Penge és vér. Ugye ő volt az, nem, ugye, ugye ő, ugyan ő volt az, aki az összes bazmaget ki akarta szedni belőle, ja, igen, mert hogy nem beszélnek fél. csúnyán a varázslók fúj. Hát ilyeneket persze konkrétan volt olyan, hogy a, kijön ugye a helyi kvázi a fürdőszóval és elordítja magát, hogy what the fuck is going on. Ezt én már nem is emlékszem, mit írtam magyarul, azt tudom, hogy a vége az lett, hogy mi a fasz történik itt, azt, azt a végén nem így írtam így, hanem a szerkesztő, de valami ilyesmit írtam én is lényegtelen. Az első szerkesztő az, az ezt úgy, hogy fészfánk pütyülés rinzangyal sikerült aztán belekeverni, és elmagyarázta nekem hosszú levezésünk, sárnál szóval a fuck, az nem is a szó. Ez szó szerintem, mondom, hogy... jól legyen. És akkor szóltam a kiadóvezetben, hogy nem lesz jó, hogy nem szeretném, aki kiherélnénk a könyvet. Ez egyébként egy másik érdekes téma, mondjuk, amit lényegtelen címnél maradjunk. Olyan, ha nem lesz, és <sgél> <De> mondjuk <igazadat. sgél> ja. Na mindegy, tehát nem, aztán szerencsére nem lett. A második, második kötet az megint érdekes volt, mondjuk címadásilag az eddig a legérdekesebb. Ugye az a cím, hogy Before Their Hand. És, és ennek egy helyne idézet van az elején, szerintem ez valami nagyon ilyen, nem tudom, kamu helyne vagy valamilyen, sehol nem találtam meg. Lényegtelen, úgy szól, úgy szól lényeg az, hogy az a lényege, hogy. Tesz hát meg, milyen szép magyar mondatot. <síns> <síns> Tehát, <síns> <síns> <síns> <Sziim> Ugye az van, hogy bocsáss meg az ellenségeinek, de csak miután felkötötték őket, most ezt próbáld meg átinni mielőttre De csak. De, csak, de nem mi előtt felkötött, sehogy nem lesz. De ez így jön ki, hogy csak miután felkötött, Így lett a Before They Are Hanged-ből, miután felkötötték Aha. őket. Ez így önmagában rendben van, csak egymás mellett néz ki furán egyébként. Ezen kívül csont mindegy. Tehát. De a szerkesztő kitalálta, ez is sehogy se jó, és ő azt akarta, hogy az akasztás előtt. Mondom, akkor oké, okay, csak akkor azt a rohat név előtt szedjük ki onnan, mert címnek ez, hogy az akasztás előtt ja. szerintem nagyon... De mondjuk volt egy akkora mázlim, hogy megkérdezték előre, egyébként a könyvökézők mindig megkérdezik a tök jó fejek. Mindig megkérdezik, mi lesz a cím, és eddig szerintem sose változtatták meg. Szerintem eddig mindig a saját, most nem emlékszem olyan példára, hogy ne a saját címem lett volna. Olyan még nem volt, hogy a szerző és annak az ügynek szóltak? Nem, én nem tudok róla. Tehát az én könyveim esetében szerintem biztos, hogy nem, mert feltetőleg eljutott volna hozzá. Na mondjuk ilyen eredeti címek azok lehetnek azért, nem? Hogy, az, hogy mondjuk a... Nem minden van, volna ezek A szalában egy kicsit ezek a bestselleresek, akik Na, ez ó, újabban ki jött. Mm -hmm. Főleg a film is. Ja, meg ezekből film, Főleg, ha film van. Igen, Tehát, az azonosíthatóság nyilván valami szinten. Meg a merchandising. Hát persze. Egy nyelven kell jön rá, ő Betű <laughs> Szóval az volt a szerencsém, hogy a penga magát, amikor kiadták, akkor bele volt írva, hogy tavassza ennek a második rész. Mielőtt felkötötték ő össze, hogy hiába talált ki bármit a szerkesztő utána, az már úgy volt. rá a lábjegyzetekre, mert nem szeretik a szerkesztőt. Nem szeretik? Én, mint moderátor, azt találtam ki. Miért nem szeretik szerintetek a szerkesztők a lábjegyzeteket? Hát van olyan szerkesztők is szeretjük galaktikát, tele fölösleges lábjegyzeteket. <gül> a a novella végén, végé, nem is a lapaján, a novella A bele van a írva, írva, írva, írva, írva, írva, írva, magyarázatként, hagyan ja, sok dolog, ami nekem fölösleges lehet, hogy a fiatal generációknak nem, nem fölösleges. Igen, talán nem magadból kéne, kéne, kéne. <gül> Te egy, egy túlképzett ember. Hát azt megértem, hogy, hogy megtarja a rendületét, és az a helyzet, hogy például a Gibson, ha jól értem, ő, ő különösen meghagyja, kifejezetten meghagyja a fordítóknak is, hogy más nyelveken sem lehet semmilyen lábjegyzet a könyvekben. Pontosan azért, mert ő annyira egy ilyen alapvetően Google által keresett, vagy ilyen kibervilágban képzeli ezt az egészet, hogy akit érdekel az, amit, amiről ő ír, akit érdekelnek azok a helyek, azok a történetek, azok a dolgok, amikről ő ír, azok megkeresik. És ezzel egy ilyen kiberuniverzumot épít fel a maga. De ezzel és azt, azt feltételezi, hogy az, az olvasói tudnak, ahol Hát igen, meg kell keresni. <coughs> hát ez, ez, egy, ez egy fordítói feladat, hogy azok, azok változatlanul maradjanak, vagy azonosítottak maradjanak. Azt hiszem, hogy ezt nagyjából sikerült is keresztül Tudsz-e olyasmit mondani egyébként? Mert most így az a baj, hogy most egy, egy helyszín, egy helyszín jutna eszembe, csak arra nem De nem. Most nem tudtak, okay. például. Eszembe jut, eszembe jut mindjárt valami. De közben már, már szerintem beszélgetésnek. Ez csak kicsit unalmas Halljuk egyet, és gondoljuk, hogy én kerültem. Nézzük jó, jó. Nagyon jó, az segíti az működést, ez segíti az agyműködést, nem szegény. De ez például egy releváns indok lehet, nem szegény. Meg tényleg megtöri a történet folyamát, az, hogyha, hogyha kikocsint valamennyire a fordító szerintem. Hát a, a Szagának az idol vágyát nem is emlékszem, hogy kiadta ki, de az egy olyan, olyan kiadás lett, amiben 50-60 lábjegyzet jutott arra a 200 oldalra. Az Lehet, hogy ultius vagy gyanúsan, igen. És olyan, olyan abszurd dolgokat lábjegyzeteltek ki, amiket nem csak József nem Tehát, hogy ez teljesen. Nem. Most olvastam újra egy, egy régi Galaktikát a 80-as évekből, ahol az lett kiállni hogy nem is tudom, a falon egy Grateful Dead posztár volt, és akkor oda egy csillag, és akkor a lap alján, hogy Grateful Dead, ez egy amerikai rockzenek. Ezeket ah, volna a hálás hullának. Az még jobb lett volna. Mm. ez több eszem, de... Nem vagyok látható Tényleg? De ezeket yeah. egyébként De adott esetben a szövegveikben lehet csempészni. Tehát, köszönöm, a, ha más igen, akkor a lábjegyzet helyett lehet azt választani, hogy az ember egy kicsit kibővíti a szöveget, és akkor inkább azt az, az csinálja, hogy... Én nagyon szerettem a... A... a lábjegyzeteket mindig olvasni, tehát a, ez attól, tehát, a korabeli a vernek, ki kiesztetjük az a lábjegyzet. Jó, ez is egy szemlélet. De még ez az E.T. az ölt bolygó, bolygó könyvében ott a szójátékok voltak még pluszba meglábjegyzetelve. Meg, ja, amit a Galla Miklós, a Monty Parsonál? Igen, igen, igen ugyanígy. Leforríthatatlan le a szójáték, mert... és akkor megmagyarázta. Na, az a ciki. A forrítható nem nem egyébként tiszteleg, csak ez nem volt az ez nem igen, volt az egyébként. Tehát én imádom, csak ez nem volt a egyébként megoldás. Most mondjuk a legnagyobbakat imána a szójátékokat tudjuk szívni, ez mondjuk nem kérdés. De lehető nem, azt nem én fordítottam, ami bevajon van, vagy sem. <gül> Az egy Megvédeném a, a iskola, <gül> Ez amikor amikor volt egy szójáték, és ott kapuk vannak, kapuk vannak, milyen kapuk, Bill kapuk. <gül> jó, vagyis, <gül> jó. Vagyis, <gül> jó igen, de hát az ember számára. Ennek szeret, is megvan, megvan. a maga egy <gül> De az nagyon jó, amikor azt mondod, hogy na ma még megcsinálok öt oldalt, mondjuk, mert más este 10 van, és még mondjuk arra van hogy esély, hogy hajnali kettőig az meg lesz, és akkor jön szembe veled egy ilyen. Ja. És akkor hajnali kettőig gondolkodsz rajtam, és akkor ennyi volt. Én ez a kettes sergáció én. Én, én nem Én Nem én olyan nagyon végszükség esetén, valami nagyon katasztrofális, én nem, nem szeretek úgy tovább menni, hogy valamit hátrahagytam. De hát ez, ez egyéni dolog persze, ki hogy... Ki, hogy Közben nem jutott valamiket. Az. Igen, haj! Megérte kicsit, <gül> nem törődni vele. <gül> a kicsit, nem foglalkozni vele, igen. Például a, a Kártyéletemben, mert egy része Párizsban játszódik, és a kártyéletemben van egy hotel, aminek szerepel a neve is ott a szövegben, többször is, és a, az a szép, hogy a, a leírás az gyakorlatilag megegyezik azzal, ahogy ez az a hotel kinéz. Tehát, ha az ember megkeresi Google-en, keres a képeket, akkor talál egy olyan szobát, ami gyakorlatilag a szöveg lejjön. Most, hogyha valós helyzetet is el, bocs, most most hívzonállán van egy kicsit, akkor nem az a minimum, hogy úgy nézzen ki? Tehát... De ez, ebben az a szép, hogy, hogy az emberben meg lehet a felfedezés urana, hogy ez tényleg úgy néz ki. Tehát én, én fordítóként ezt átéltem abszolút, remélem, hogy... A nekem nekem az ugye az a Tolvajok városa tőle. volt, ami most a film volt, annak ugye én csináltam a az ott ilyen hogy a ikára nem térünk ki meg no. kitér... Oké, okay, kitérünk. Mondjuk az egyébként ezt érdekes. De oké, okay. de nem most nem ezt akarom mondani ezt majd jún fölteszik később. Hanem hogy például az volt ilyen, hogy Boston ugye bankrablás, minden leírt egy megtaláltam a Google Street View-n azt a bankot amit a költ. Tök jó, igen ez jó. ez szerintem jó mm -hmm. De mondjuk ez volt technikailag Nem, nem kéves, nem, nem probléma. Ez mondjuk pont nem. Mm -hmm. Gondolkozom talán. Gondolkozom talán. Most is ez a ez a oldaltban is teljesen gókosan. Az is hát a fordító, amíg nem volt google <gül> Már, Igen, igen. igen. Olvasok kitérni. Ő, mondjuk a belüljöttetlen egy napig egy verssor miatt például volt. Hogyne. Még én is mentem. Még az átjáróba csináltam egy Émi, nem tudom, emlékeztek el Attila, az Émi Dickinsonról, szólt egy novella, azt, hogy én fordítottam, és ott vers idézetek voltak, és Bakker Dickinson, hát az nincs az interneten. Nincs? Nincs. Van, csak az a vers nem volt. Hát. Nem sok van, eleve kevés a magyarul. Angolul van, magyarul nem volt. Úgyhogy könyvtár. Volt meg elő. ugye ezeknek a francos kislányos démon üldöző és csontváros, <coughs> mit tudom én, ezek meg, <coughs> ezek meg tele vannak elveszett paradicsom idézetekkel. Magyar elveszett paradicsom. Nincs a nete. Nekem küldtem a nagy pánt. De legalább a tudod, hogy elvesszük. Miután jár. Neked Kérdezek, ma készül föl. Meg van belőle négy. De legalább elvesszük. Elvesszük. Egy paróicsom és akkor kivesszük a könyvtárból. De az a gárda. Néha egész konkrétan elküldöm a nagy kivenni a könyvtárból egy két hát, Na mi? de egyébként nem ez a legszebb, tis hanem amikor hetes vagyunk utalni egy adott idézett után, megtalálod és akkor rájössz, hogy ez használhatatlan. Igen. Igen. Melyik mondata? Négy forintsal lett. Négy forintot tanít Shakespearet, hogy ne. Négy forintot tanít tizmonda Shakespearet, hogy ne. Tiszor Shakespeare. t de akkor van egy versor, és nem tudod, hogy ki kiírta, -e, és melyik versből van. Azt kitalálni. Google is internet. -től. Hát de internet előtt. Ja, titra, te Mert én már akkor is szólítottam. Beszéltek egymással az emberek, és így felhívták a szerzőt, vagy írtak meg kapján, a levelet papíron, és feladtak. Ez soha A világ akkor is működött. Tehát, mint előtt is éltek emberek ezen a Ez levelen. Valami írva két, már kételnek. Igen, de most megvan. Erről van lehető lehetek. Én többet éltem internet előtt, mint egy delnet után. szintén is csináltátok, hogy ha valamit nem tudtatok bekodítani, akkor kihagytátok én, én igen. Meg kell keresni. Volt, én egyszer kinyújtam más oldalat. Segítene, ez most egy elmesélgetés, és akkor elmesélhetem. elmesélhetem én a, a Pizdroznan életről az voltam ki, egy fél olyan nyáros hogy nem vitatom. olyankor, visszatérve az időt, olyankor mi van, hogy. Megvan az idézen, és egyetlen egy... Egyetlen egy van belőle, és az gyatra. <coughs> és félreviszi az egészet. De nem is az, hogy... Hát, hát akkor ne Fordított megbeszélheted, kész. Ennyit. Nem, csak, hogy ez mennyire konszenzus a fordításban, hogy azt az első vagy létező egyetlen fordítást kell használni. De ha nem illik a szövegbe, akkor egyetem. nem lehet használni. Ha használunk. lehet, nyilván azt nem, használjuk. És most itt de... a leginkább ez a sötét toronykönyvek kapcsáljunk ki, hogy van ez az idióta, telérjük a fordítást, ahol a sötét a sötét le és a szegény könyvek is azután sététek lettek. Mm -hmm. Hát ez, ez, ez Hát igen, ezt szerintem szerkesztővel fordító, kiadózt megtárgyalja, aztán lesz, hogy szerintem nincsen egy ilyen általános, hogy valóban meg írva valami képzel, egy nagy könyv az, hogy mindenki mindig így csinálja. Hát nekem konkrétan az volt, ugye, hogy a, ez a kis Csajos Vámpiros démonos izének az a, az angol eredeti címe, is felejtettem, Jézusom, mi volt a trilógia címe. Lényegtelen, magyarul azt találtuk ki, mortaliszt megvan. a Megvan, megvan, megvan. Meg. Jó, most már rég hozzá, hogy hétfőn kezdem a következő kötetet belőle, de rég nyújtam hozzá. Az az eredeti cím, hogy Mortal Instruments. Hát gondolom, mit tudom én -e, egy mortális instrumentumok Hol De és ez az egész abból van, hogy az egésznek az elején ott van egy július césárából, Shakespeare július césárából egy idézet, amiben ez szerepel így, hogy Mortal Instruments. Kitaláltuk azt, azt hiszem találtak ki, hogy az legyen akkor a akkora címe az egész sorozatnak, hogy a végzetereké legyen. A Július T.Z.-nek egy darab egy récék, semmilyen olyan, hagyjanak, hogy a végzetereké nincs benne, most semmi olyan nincs benne, amit lehetett volna címnek adni, így lettem Shakespeare fordító. Tehát konkrétan Július az a 10 sorát akkor megbeszéltük, lefordítottam. Hát Istennek nem nagy ügy ilyen Blankforth 5-ös Jambusok, semmi rím nincs benne, megoldottuk bele egy, egy feltétel, most fordítsam azt a t-shirt, legyen benne valahol, hogy a végzeterekei. Ennyit kértek. Benne van a poén, ezután következett, hogy a címlapos túl sok Harry t nézett, és ráírta, hogy a halálerekei. És, és akkor mindenki engem üvighézett, hogy miért azt mondták oda, hogy mondod, egy a végzeterekei, kettő a sein adtak. Könyve végigvégzettel, végig, egy címlapra. Az a másfél, másfél az... oldal. Na másfél oldal elmondom. Nem egy nagyon jelentős könyv, különben a Laos Jóskának kiadója a JLX, és a neki a titkárnőjének volt egy partizán akciója, ilyen könnyedebb könyveket fordítatott, így súttyomban, és én is megkaptam a Shogun a című, című 17. században játszódó erotikus japán samurái krimi gondotását. Ah, oh, mondom, de jó, hát van itt fogják kasszabolni egymást ezek a egyszer majd egy gyúj és döbbenten tapasztaltam, hogy minden második fejezetben vagy lefekszelnek valakivel, vagy valakit, vagy valakinek. A végén a, he, a 270. oldal tájéka már ilyen homoszexuális kapcsolat is előfordultak, és már runtam. A főszereplő szándékosan. Istennek nem vereket. Főszereplő Szándék Csiró a könyv házasodott meg, és sehogy nem bírt kivívni a felesége előtte gyakora tiszteletet, hogy az asszony egyáltalán lefeküdjön vele. Tehát orba szájba, de a főszereplő a feleségét nem bírta. És a könyvnek a vége felé, és akkor még tiszteletben tartottam a határidőket, mert nagyon le kellett volna adnom, nagy nehezen összejöttek volna. És én ezt hagytam ki, sietni kellett, a levetkőzés megvolt, sortörés, sortörés, sortörés, és utána már a felöltözés jött, tehát igazából kölcsönöztem a kapcsolatodnak egy bizonyos fajta intimitást, ami kiemelte az öncélú sex az ők képteljük kapcsolatát. Szerintem jobb lett így. Valóban jó volt. a dugást, a dugást. És olyan celtatok, hogy beletettetek valamit, pedig ott volt. Kommandó, konkrétan beszélve, nincs estegetbe, az beletett másfél oldalért kölcsüpredi. Jaj, olyat én Nem, ugye. De kemond, a robótincet nem lehet csak csap ugye egyszerűen haza vinni, hanem a felét jótékoncsági sző. Nekem olyan már volt, te Kiadó határozottan megkérte erre, de nem csináltam meg. Tehát ez is a említett Kalandor kiadó volt, én egy ilyen sorozat, ez egyébként egy ilyen a 12. századú. Nem, amiben ő ez a főnök a volt. Voltam, egy ilyen 12. századú játszódó krimi sorozat, ugye Sheriff, meg koronár, meg mit tudom én. És az egyik, tök szalvóta, meg azt 7 vagy 8 könyvet megcsináltam, vagy egyben megírtuk, azért és kettő jelent meg. Többi az ott van nálam, akit érdekelt, át tudom a És valamelyiknek mondtam a kiadónak, hogy hát elég vacak a vége, nem sok értelme van. Azt mondták, hát nyugodtan ide már. Nem mondom, mondjuk írok bele dugás meg ufókat, jó lesz? De mondták azt azért, ne. De egyébként teljesen komolyan szóba került, hogy én írjak a végére, még egy fejezetet, amitől jobb lesz. De a végén, a végén nem tudom, már lehet, hogy ma már megcsinálnám, ma már én öllök, hogy az ha még pluszba írják. De én várják pluszpészt, ígértek. Azért, azért ezt hozzá tenni, az motivációt. De nem, Beszél. szerintem ma már megcsinálnám, akkor Igen. még ilyen gátlásosabb ah. ifjú voltam. Olyan de. előfordul, hogy ilyen kakuktojás jelleggel, ilyen belső poénként beleraktuk valamit. Igen. Há, hogy de? De a legjobb. Simán. Két szava. Legjobb. Simán. Én nagymambám szavait szoktam belepakolni mindig a könyvekbe. Na halljó, halljó. Hát így került például a például Daggaszerezben a gyűszmékelek, így került be a, a az ajtó az óceánba a Moszmota, ami ugye az újszülötte fején az a kis lengedező haj, az Moszmota lett. Nagyon sok ilyen, minden könyvben van egy-egy ilyen egy -egy kakuktojás. Nekem az öngyilkos paradicsom volt benne a trollváros előtt. Többiek? Nekem most jött, én mindegyikbe belerakok két-három dolgot. Ugye? Szóval hát jut eszembe. Tehát Nekem van egy kisfiam, és nagyon fiút akartam, amikor terhes voltam, és megbeszéltük, hogy Zoádnak fogják hívni akár fiú, akár lányt. És az egyik precsetben volt egy olyan, hogy azt a lányt hívják akinek a szülei fiút akartak. Vagy valami ilyesmiden esetben értem, hogy azt a lányt hívják Na, teljesen jó. Teljesen jó. Én nem. No. Gyakori moderátor <gül> vagyok. Bátorság. Írja bele nyugodtan, bárki. Kutyának nem tűnik fél. <gül> Aki, Aki, Aki, Aki ezt ideig adja, szoktam az az ezen gondolkodni végül is. A célot beleírja, aztán szerkesztőként is Nem, A legdurvább élményem egyébként így húzással az volt, amikor uh, lefordítottam Átoszik Láknak és lee nek a, a bölcső című könyvét amiből ugye ez ugye 90-es évek első felébe volt, amikor voltak ilyen érdekes kiadók, ahol szempont volt az, hogy Mondjuk egy könyv, az ne legyen hosszabb, 300 oldalnál. <gül> és hogy haladtam a fordítással, és akkor kérdezték, hogy hol tartok. Hát mondom, ez már lesz olyan 400 oldal, azt, mondja, ne csináld már, hogy feledd a leírásomat. Hát Nem, hogy húzzál. Hát tisztelem ezeket az embereket. Írtak egy könyvet, rengeteget dolgoztak. Mert nem húzom ki. Így lettem szerkesztő, egyébként. <gül> azt mondták, jó, akkor a szerkesztő megcsinálja. Hát mondom, lelke rajta, én lefordítom és fizessék ki nekem, amit lefordítottam. Úgyhogy a végén valami egy harmadát készítettem. A, Jé, a, könyv, a, könyv, Sát, a könyv egyébként nem jó. Én nem Hozzá tartozik, mert. Én meg kell vagyom, és szeretem, újra ki kell adni. Az a helyzet, hogy ugye megvan a maga közismert szikár stílusa. Amihez hozzára rakták Gent Lee-nek az iszonyatosan terjengős és ilyen szakmanoperás betétjelete. Érdek velem. És egy egy komplet szálak eltűntek vörőle a tudományos Ez Megjelent egy szereplő minden. és a végén még megemlítették esetleg, de közben se volt És még vanná való, hogy uh, Úgy egy... hát egy, egy, egy két hónappal ezelőttig megvolt, amikor egymás után két hard is elszállt és azon volt minden harmi um. nem volt kinyomtatva? Nem. Ne... Várjál, lehet... Lehet, lehet, lehet nyomtatásban még megvan kézlek. Kézlek, kézlek, kézlek, kézlek, kézlek, kézlek, kézlek, jó, ez a hard drive. <coughs> és a többieknek mi a legjobb ö, szerkesztővel való ütközéses Ja, story. Ja, izé, amikor fordít csak mindent magyarul, és ne azt magyarra, és ilyen internetes dolgokba, tehát írjam azt, hogy internetes naplója van, nem blogja, Jó, és hogy a... a izé, volt még voltak ebben a durvák, hogy a Photoshop, találja ki a Photoshop-ról valamint, mert ez nem magyarabb. Jézus, ez az kimelvott. Untymozó programcsomag. Jézus, a a a nem, ez a műhely. Be ez szakfordítás volt? Nem, ez a Dexter valami. Ja, Dexter, Dexter aha. Volt, aha. A Dexter? Ha? Ha? Hát nekem ez a meg, amit az előbb mondtam. Internetet. Ez volt ilyen. Ez a volt a ilyen, a so hogy kitalálta. De mondjuk azért, mentem a ez gyerekek, ez nem lehet. Mondta, hogy tényleg... És akkor így sikerült. Hál' Istennek rendben lett a dolog. Tehát az, az, az, azért jó, mert ott ugye nagyon stratégiai pontokon, dramaturgiai nagyon helyzett ebben a káromkodásokat. Tehát nincs tele az egész vagy egyáltalán, de van egy-egy stratégia, ahol a nagyon jól jön ki. És én nagyon sajnáltam volna el. Ez igen, nagyon fontos aspektusra veszett volna el, szerintem ezzel a könyvnek, azzal a néhány káromkodással. A nekünk nekünk a az ilyen szempontból idilé és harmadikos a kapcsolatunk. <gül> <gül> Megelőzve a következő kérdést, nem élünk együtt. <gül> De tervezik. <gül> egy, egy ilyenre emlékszem, amikor. Nagyon <gül> hogy ez az összes affortám még nem ki. Egy ilyenre emlékszem, amikor véleménye szerint és valójában tényleg elcsaltam egy, egy szóviccet a. A dush bagage kifejezést kellett volna előírni és az, az egy elég, elég nehezen fordítható valami, és aztán végül a De Attila... brainstorming voltunk. Brainstorming voltunk, és, és végül is a szarzsákmánya, ami lett belőle, ez szerintem egészen egy jó. Ezt egy pár, de. Mi, mi Attila, szarzsákmány. meg uh -huh. már olvasható, hogy milyen szar volt ez a fordítás? Igen. Én csak a plecsetekre kapom, mert a plecseteknek egy nagyon komoly fanbase van, akik nagyon jól tudnak angolul és angolul olvassák, és folyamatosan belekötnek, hogy ez nem úgy volt az egyetiben. És visszaírom, hogy én tudom, hogy ez nem így volt, de magyarul nem lehet magyarra valósítom. szó szerint szó fordítani. lefordítani. De ott olyanokba is belekötnek, az volt a legutolsó, hogy azt írtam, hogy a tekintete felfelé vándorolt a törpe karján, és akkor értem, hogy egy törpe karján nem mehet felfelé, mert az ez oltal... a bracsottak. Isten! Jól Isten! Isten! Isten! Isten! Isten! Isten! a Isten! Isten! Isten! Isten! Isten! Én, én életem legkeményebb kritikáját akkor kaptam, amikor lefordítottam a, a Viszlát és kösz a halakat című Douglas könyvet, hogy általában a humornál mindig ez jelöljön. Egyrészt marha nehéz fordítani, másrészt meg ahány olvasó annyiféle ízdése van, és ezt nem így csinálta volna, meg ez nem így szerencsés. Na, én akkor futottam bele életemben először. Sohár Anikóba, aki istentelenül kivesészte. A szörnyű az volt, hogy bár nagyon mérges voltam rá, és nagyon sok mindennel nem értettem egyet, volt egy-két olyan kulcsfontosságú megjegyzés, amivel viszont igen. Úgyhogy annyit nyert a magyar olvasó, hogy lett egy második javított és átdolgozott kiadás, amiben próbáltam néhány javaslatát figyelembe venni. Ez igen. Az az érdekes különben, hogy amikor a Vénusznak csináltam az első, vagy a harmadik edemszet, akkor szó volt róla, hogy ott fog kijönni a negyedik is. És én elkezdtem, tehát nekem a negyedik részből, a Visszat és Közsahalakakatból megvan egy ilyen KB oldal az én fordításommal, a És azt hasonlítani a kettőt. Hogy mi lett az atyrája, mi lett az enyém. Azt vele velem a. Velem a. A. és megcsináljuk. Nem tudom, A. A. érdekes A. De itt egyébként előkerülhetne, mint téma a fordítás kritika hiánya, azt hiszem. Az, egyébként én egy, például. Egy én ég, igazából ilyen baráti visszajelzéseken kívül engem se nem bántott, se nem senki. Tehát... Nem, nem, szerintem, az az, az, szerintem ez nem, nem Az ember, az ember, Igen. Nem figyelj, figyelj, hogy ő ő nem az hogy az ember, az az amiben... Amit élő ember nem olvas. Nem, <gül> Miért a vámpiros kissejös, azt rohát, csak Figyelj, olyan, olyan könyveket nem ismerem, tehát olyan könyveket, <gül> mondjuk a Fortás Amerikában játszóznak, és döbbenetes kultúra hiányi fordítások vannak a fordításban. Tehát fogalmas sincs, amit ott, amit, mi az, amit a, az a szerződ a leír, és lefordítja szó szerint. Ez, e, hogy ismét, Syphiben, de Krimiben, meg más. Szerintem Petra nyugodtan mesélünk. Azokat fordítók egyébként ott a falnál, csak mondom. Szia, a Péter, szia. Zúgfordítók. Te komolyan Mesélhetnék ezt a... azt tudom mondani, hogy én nagyon hálatlan szerepben vagyok, mert szerintem... Megfogom a sert eddig. Egyébként Fröccs. mi szinkronnal foglalkozunk és vagy így. De és az az sokkal bantál, a könyvek. Igen, Ezt én is észrevettem Van a egy blog, az szóval nagyon szétik. az a, a kevesebb, nej tegyem. Elháborítszó Ezt mi nem szeretjük. Igen. De ott is volt fiskák, aki bekütötte a leiter azt a 20, az 20 oldalra, Persze, hogy hülyeség volt az egész. De kiraktátok? Nem, mert nem nagyon volt rajta mit. De Tehát egyébként egy kiraktuk. valami hülyeség volt. Benne, Igen. És olyanokat meg nem vett észre, aminek tényleg. Rossz volt. de a femily -e meg nagyon sok dicséretet kapunk. Hát az jó is. És pont ez a jó, ez a dolog benne, hogy ott annyira sok kulturális poén van, amit nyilván iszonyatosan nehéz úgy visszarakni, hogy egyrészt szórakoztató érem Érkeztünk az és meg egy limitált hely van, ahol be kell férjem, mert nem, nem tudjak talán mondani, ezt. Nagyon, fölteszem akkor az IKEA-s kérdés. <gül> a, a, a hölgy egyébként nékám Petra, aki a Family Guy egyik nem fordítója vagy, mert az a Misi, hanem a lektora, lektora, lektora. Meg, meg sok minden más. Comedicent. Dokikat csináltad te. Uh, Egy ideig, Egy ideig. A, a, nem az, hanem az első négy évad, az a tévéteket. Azt az tudom, is volt utána. A is nem volt a hmm. volt, Jobb nem hmm. ez magyarul egyáltalán nem vicces, az első négy évad. Angolul meg fetteng rajta az ember, és szerintem ez elég van. <síns> Igen. Igen. June, hadd tegye fel az ikás kérés, mert ez most pont vága ahhoz, amit Petra mondott. Igen, tehát ugye, hogy nem kaptál rossz visszajelzéseket, meg ugye ez az amerikai kultúrális uh, behatás, meg ilyesmi így volt nálad ez a Tolvajok városában ugye uh, az, a, az a mondat, ami szóba került sírárd és Köztel, hogy ugye valamilyen Jennifer's Convertible így van. Az, uh, márkájú uh, bútora butor, volt a, a, a csajnak abban a legényben, és ugye, ugye elgondolkodtál azon, hogy hát igazából Én ezt lehetne a fordítani Magyar, Magyarországon a kutya nem tudja azt, hogy ez a Jennifer's, az az igazi Egyébként, ah. igen, tehát a konkrét, eset, a konkrét esetben ugye ott az volt a lényeg, hogy én, tehát amikor bementek a csaj lakásába, és azt mondták, hogy jennifer convertible bútrai vannak. Jé, Balotó De bárj, ugye ez Bostonba játszódik egyébként. Ez mondjuk szempont. Akkor ott, ennek, abban a mondatban volt egy olyan jelentőség, ami miatt ez fontos volt, Utána jártam, meg utána olvastam, meg utána Ezzel tulajdonképpen jellemezte a csaj lakását, és azt mondta, hogy egy ilyen átlag magyar, vagy hát a bostoni, majdnem ide egy középosztálybeli valami, <gül> semmi különösebb eredetiség, az ami bárki másé lehetne. Ez a Jennifer's Convalti ebben a mondatban ezt jelentette. Én ezért filóztam rajta, hogy ikea tirok utána jártam, van Bostonban IKEA, tehát ez dómus ellentétben. <gül> és szerintem a Hargita szekrény sor sem jellemző, valószínűleg hoztam de IKEA van, megnéztem. Azért gondoltam, hogy esetleg én ott IKEA-t fordítanék, és Sándor ezért leteremtett, hogy hülyének nézem az olvasót. Én nem nézem hülyének az olvasót, én csak azt gondolom, hogy nem tudja, mi az a Jennifer's Converti. Én meghúztad magad a sorodat, meghúztad volna a, a sorodat, volna a, a filmet, volt, és igazából tehát ott a fejlakásra. A filmet felejtsük el, a filmnek semmi köze. De nem, egyébként elárulom a végén Jennifer's Convertible-t írtam, nem Sándor hatására, hanem abban a bekezdésben volt, vagy öt ilyen név, és a másik négyes semmiképp sem tudtam mit kezdeni. <gül> Most, hogy mondod. Jó, második kiadásra beleírom. Egyébként, hogy úgy mert az IKEA nem az átlag amerikai vakberendezés. Tehát az, az, az én eléletet, Nyilván, mér. tehát én nem is döntöttem. Nincsenek a fordító tekintettel az íróklárki világban. Mert nincs nekik azért. Mert nincs nekik. Ez, ez, ez nem igaz. Én, én egy könyvpárral jöttem nem hoztam el, itt van a fejembe. <gül> nem tudom, emlékeztek-e a logennek a Kisemizettek címmel megjelent tehát ez az ő életének a csúlyteljesítménye meg úgy nagyjából a 70-es évek szifének is magyarul megjelent a világ legrondább borítójával, tehát nem a tiétek a világ legrondább borítója De, második <gül> egyrészt ezzel a még semmi közel a. tehát mikor egy fordító fog egy jelentést listát és is a legelsőt és aztán de ez a fordító mm. még azt is elkövette, hogy beszúlt a szövegbe egy szót, mm. hogy neki legyen igaza. <gül> ez, tehát arra akarok kérdezni, hogy, hogy egy, nem tudom, hogy csináltak, egy, egy fordító honnan veszi a felhatalmazást, hogy megváltoztassa annak az értelmét, amit az író nyilvánvalóan ír a kognitív diszonanció, ez nem, nem ez, veszélye semmi ez a ez, ez, nem, nem, nem. Ez, olyan, hogy, ez olyan, hogy egy egyensúlyt kell teremteni Tehát ez erről szól a fordítás egy pontosan, arról beszél a fordítás egyensúly elme az, az fordítva, hogy bának mert hívják mert ezt így hívják de, igen, címacskó, igen, igen, de ezért fogok. Hát nem annyira jött bemondjuk. Pontosan ezért félják újra forítani a mitimacot, mert ez egy ófátlanság jönni a szemben, hogy a mici moc nem erről szól. De egy nagyon nagyon jó könyv született a Karinté. bocsánat, a mitimcó erről szól, mindegy a prúram szóló. <gül> nem, ez hytáló, ez hatáló, de. de de miért ne hat éves koráig lányként nevelte a fiát például? Jó, hát... Szeretettem? a foszín a serszázó, a foszín a Ez Karinti, ettől, ettől, ettől még joga van hozzá, hogy a könyv, a könyv, amit írt, az magyarul úgy új jelenjen meg, ahogy ő megírta, és ne úgy, ahogy a Karinti újraírta, ami, ami, ami egyébként tényleg egy, egy zseniális mű, és nyilván generációk nőttek fel rajta Magyarországon is. Társzerzős. jó, igen, hát ez, mint Faludi mert... Víjonnal, tehát ez... de tényleg ez körülbelül az a kategória, hogy igen, igen, csak ez sosem volt ennyire nyilvánvaló, mert a Faludi újraírások az nyilvánvalóan újraírások, hát nem... de a, a karim Micimackót azt úgy kezelik, mint a Micimackó fordára. Persze, pedig nem. Ennyire hát. nem megoldás a másik, volt ez az úton dolog, amit a Lejterem végig kijött az úton, ugye a Az angolul közel olyan durvas slang sincs, mint a magyar. Mi volt az, a mit a nap? Emlékeztek rá valami, hmm. valami az angol eletettében az hogy some down", vagy valami hasonló magyarul, meg valami bepállott a, blog, a, a nem De nem ez van, de valami hasonlóan, valamilyen egészen eszement szó, amit az életben nem ütne eszébe szerintem bárkinek. Nekem a neuromancerrel volt ez, hogy 16 éves koromban imádtam, nagyon szerettem. Uh, meg Gibson többiét is, és aztán valamikor 26 évesen olvastam eredetibe, és akkor rájöttem, hogy ez angol egy értelmes regény. Nem ilyen, ilyen víziók, meg ilyen furcsa, lehetetlen dolgok vannak benne, hanem ilyen népkézlep mondatok és olyan dolgok, amiket meg lehet érteni. Ezt nem tudom egyébként, hogy ki. Majd és azóta átdolgoztál, de hát, ő az is az elégedetlen az nem nem volt ilyen. vele. Egyet, hát, úgy ugyanilyen Dodge volt. Az jó, de jut össze. Ez egy jó keresés, sajnos. Hogy az ikea például, vagy hogy mit nevezünk annak nem eszünk Nem, hát az ikea úgy fertítés, az nem ferdítés, az úgy. Egy vitatható eszköz. Vagy, vagy a Tehát a ha annak az a célja, hogy egy átlag amerikai, akkor. Agyni kell, de az Ikea nem átlag amerikai, azért férve, azért nem az az férve. Az az e de mi nekünk, de nem semmi közünk Boston-hoz. Hát akkor ne olvasunk elni. magyarul, amerikai könyvektől. Most, most ne maradni, ha Bostonba ban vagyok, boston akarok lenni, nem buda De azért mondom, tehát ha mondjuk, a nincs Bostonban ban Ikea, eszemben mit tudt volna írni, Dómus, vagy mit. Meg könyvtől is függ, tehát mondjuk a Family Guy-ban simán belefért, hogy azért a tankcsapdai énekese, mert az egy... Az Nekem, nekem oda, be, abba belefér, abba a műfajba belefér. A szükségületes ünőnek belefér, ah. valamikor profánsan kijön egy dalszöveg, ami akár lehet egy tancsabda dalszöveg, lehet, hogy angol. Ja, vidéki kislány legyen. volt valahol, ahol karaokezték rá, Ez menjük, hogy tolja. Akár így belefér fordításnak, hogy mit tudom én, ez egy tancsabda szám, és akkor előtte meg én, nem tudom, mert if Cooper volt, úgy nem férnem. Viszont szerintem nagyon fontos az, hogy egy, egy olyan magyar ember számára legyen élvezhető egy mű, aki magyar, és olyan na, magyar, hogy soha ki nem tette a, a lábát Magyarországon. Na de melyik magyar az a magyar, aki nem tette ki a lábát soha a mert akkor legyen Dómus, a... vagy aki nem tette ki a lábát a... Budapestről, vagy aki nem tette ki a lábát Európáról? Tehát most meg akar a, a, a fordító felelni egy átlag magyar valaminek, és Jennifer Convertible azt átírja, de az nem átlag hogy a Jennifer Sconvert-iből senki nem ismeri Sándor. Én se, tese. se. Mi se. Hanghatásá... Egy első, hogy egy átlagos Jennifer nem tudom, milyen. Bújt. A mondat hanghatását is megöli a hangulat. Tehát könyörgök, angolra-magyarra ne fordítunk, nem nem, eleve nem, más lesz a hanghatás. De végül Jennifer Convertible maradt, nem? De van, tehát nem értem, mi mindig ezzel a egy év után. Nem, mi nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Az nem, nem, kell, van miért, Szóval, amit azóta nem értek. De nem azért, nem mi kell van benne, mert meg sikerült győznöm arról, hogy fasel. Ja, nem sikerült meggyőzni, mert faselakat beszél. Azért, mert a másik négyet nem tudta lefordítani. De, De és itt szerintem az igaznál az van, hogy egy olvasó nem fog megakadni a janitás yeah. megakad. A Magyar megakad? Magyar megakad. Te meg Sándor, ezt egy hangulatot kell <tos> keltenie ennek, és ez a magyarban olyan hangulatot kell, hogy hoppá, itt valamit észre kéne nem ez most jelentőség teljes, ez most mi keressük meg, mi és az írónak nem lehető a szállni. Az is egy lehetőség nyilván, tehát nem egy módszer. A a lesz, ne, szóval pontosan. Nem, nem. Csándor. Ez a nem Nem Sándor, ez, nem, ezt nem ér. Ezt ezt ezt a ezt nem ér. Nem Nem ér. Nem fontos Nem ér. Nem ér. Nem Nem a a de az hogy a magyar olvasók az a műröm, az hogy a a KB ugyanazt érezze, mint az angol mi olvasók. Az nagyon szólt, az, az, az, nem én voltam. A járdán Csaba lektorál engem, én utánom a focit gyűlölöm, és nagyon haragudtam ezért rá. Viszont ő a kiadónál, kiadó, benne volt írva, hogy Izé szerkesztette lektorát a járdán Csaba. És ott dolgozik a kiadónál, és nem tettem semmit. Tehát bemerettem volna egy kannával és egy gyufával. hogy egy a gyufával nála vagyok. Nem ismeri tehát csak valami a jó No, ne, ez, ez ne, az egyetlen, egyébként válaszolva a kérdésre, az egyetlen, egyetlen kritikát, amit kaptam a Gibsonra egy kommentben, névtelen valakitől, hogy a, a Kleenexet meghagytam Kleenex nek A Gibson közismerten annyi... Anyi, egyébként létezik már Magyarországon, van, is, hogy nem, hogy nem pés vagy vagy Meg Meghát Gibson, yeah. hogy de ő, hogy ő tele már, sép magyarsággal mondjam Brandfreak, tehát de nála ez ő brand egy köz, ez, ez, vagy ez egy eszköz, el, vagy égen, áll, de le, a klínx, szóval, hogy márkák adott de Igen, külön. igen a kép, a kép. tehát az Abszolút de papír, papírzsepkendő jelentésben használták a Kleenexet. Igen, ebben csak majd meg nem lesz, hogy ezzel Ebben megtalálni. Nem változtatod meg az író számvigrált? Igen, viszont az olvasónak okozok, okozok egy fejfájást. Érted? Valaki, valaki meg ezt kritizálja. Most elharapodjad. Valaki meg pont ezt kritizálja. Annóta nem jelentkezték. Andi jelentkezik már itt 5 percekért, Hát ha Abszolút olvasóként, ha fogalmam nincs arról Jennifer az milyen bútorokat gyárt, arról van némi fogalmam, hogy az IKEA milyen bútorokat uh -huh. gyárt. Na most, hogyha Bostonban, ugye én olvasóként a fordító által kapok egy képi világot. Uh -huh. Na most, hogyha ez nekem a képi világ egy ikea világ, akkor én valahol meg vagyok vezetve. Nem, nem, nem, Andi, nem. Hogy... nem, nem, Andi, nem, nem, nem, pont az a, hogy Sándor, most had mondjak már három mondatot, jó, bocsánat. Tehát nem, nem, pont hogy nem. Az, az, a cél, az a célod, hogy a magyar olvasó, ha olvas azt a mondatot, az jön le neki, ami az eredeti olvasójának. Az eredeti olvasójának a Jennifer's Convertiblesból az jön le, hogy ez egy hétköznapi középosztálybeli valakinek a lakása. Neked a Jennifer's convertible nem jelzi le, hanem konkrétan semmi. Az IK-ból ellenben simán lejöhet ez. Hogy egy hör egy, egy is hogy az amerikai de a lábbjegyzet, gerül, lábbjegyzet. De lábbjegyzet. Ezt ő, akkor nem. Nem. egy most ezt őszintén nem értem ezt a problémát. Oh, June, a pokolban fog élni, ami Nem, nem, Ezt én nem számítottam rá, hogy nem teszi, valakit, ha teszi mert hát a nézettséget generálni kell. Emberek jelentkeznek. Te voltál a következő bocs, te a dikáról szeretnéd... Ikát felejtsük el, szerintem, mert vagyok alkoholista, nem vagy szemlásunkkal. Már én nem. nem Éhm, Én hogy -e de meg megállom, és inkább egy másik erőt. Van-e, persze, Van-e valami törvényes, ha joga, amit ti akkor amikor egy fordítást Tehát Mire van jogot a kivatalosan? Megfogalmazza ezt valami, vagy valaki valahol rögzítve van-e? azt, elméletekről meg mert van van-e el a kiadó a uh -huh. Nincs, nincs, hogy ezt írásban nem van. rögzítette, soha nem volt. akkor a bihari féle de... Stefan King fordítások soha nem láttak Le. volna. A hát a szerző megszabhat bizonyos dolgokat. Vagy nem maradhatott volna ki a sokú nagyásából másfél oldalszek. Szerencsére ez sosem törült és Lektorben hallottuk, és épp látod, mert kamerá előtt Valószínűleg régen volt a kiadóban olyan, legszaklegtor meg nyelvilektor, és akkor égtelem. Sárad a perkeidőben, igen. Nem foglulhatnak el még. Mondjuk az most is van, tehát én nekem úgy soha nem jelent meg könyvem, hogy ezt ne legtoráltak meg szerkesztették volna. Az más hogy a szerkesztés minősége az időnként, hát vagy némi kívánné valót maga után. Tehát amikor az én hibáimat látom, hogy benne hagta, amit hibázom, bár nem javítania, Stabilit a plafon. De, de akkor nagyon... Nem, hát mit tudom, neveket rosszul írok, az például nálam gyakori hiba, hogy neveket rosszul írok. Tehát az egyik szereplője neveljet, a véletlenül a másikat írom be. Ez benne hagyja. Te ilyet nem szoktál csalálok. Jó, csalálok a David, a de hát védel lehet Luke Luke Luke Igen. Konkrétan ilyeneket csinálok. én. hogy még ez luxus ilyen. I, ezeket nem javítja ki, mert és ezeket kéne, de a mondatém az átírja, és sokszor olyanra, hogy másik fejt átírja, az első első ez nincs többé köze, azt meg már nem az éjszaka. De Attila jobb szerkesztő ennél ő tud beszélni. Lehet egy Éreztétek azt, hogy a szerkesztőnek van ilyen, mint szerkesztői kényszer? Nem igen. Be Persze. gondolkodni, hogy a Nem Nem, ez nem, nem. Emlékszem, még a, a pályám kezdetén, amikor halálosan felidegesített a, a szerkesztő, boldog emlékkült. Rettona amikor én azt hiszem életem első Star Trek fordítottam, és úgy gondoltam, hogy, hogy Détának, ez ugye, úgy nemzetékes, regény volt, és úgy gondoltam, hogy Déta nevét meg kell adni Détának. Végig pirosasztott az egész rohadt kéziratot, és mindenhol átírta Mister Adatra. <gül> Mister. Okay, még a, ne, nagyon ritkán hisztizek, az egy ilyen pillanat volt, amikor azt mondtam, még volt még. Sok egyébként nem értettem egyet, és azt mondtam, hogy nem, ezt nem vagyok hajlandó. Az a helyzet egyébként, hogy... Akkor nem létezett a magyar fordítás, tehát a magyar tévében még nem mutatták be, tehát ha adatként jelenik meg, akkor... Úgy került volna a választó. Az gázbe volna egy kicsit, igen. Az első szinkrónyában meg datának. Igen, ezt akartam volna, hogy te szókoztál utam szinkrónban is. Tehát most a szinkrón rendező mennyire szól, Bela, de az és nem csak data-val, hanem az égben Spock, a másokban és a Spock-tól lehet, hogy így éljék a hit, most ott tartunk, hogy a, a, a szinkron rendező se szól bele, hanem a színészek valamit fölmondanak és az úgy marad mert kb. most ez így néz, ki. a színészek is szokták befolyásolni. de mostanában de, de nem, nem a be, bocsánat, most eljutottunk odáig, hogy úgy vesznek előtt. föl szinkront, hogy külön-külön hívják -külön be a színészeket és akkor itt van három film, ebből ezeket a jelenteket mond ma föl és akkor azt se tudja hirtelen, hogy most éppen milyen környezetbe kérdezni. Rendőr akadémiák csinálja, vagy a szávból A, a szerkesztéssel kapcsolatban egyébként én adnék szívesen egy választ, ami egy ilyen... Good, good practice. Good practice. Tehát az, nem találkoztam sokáig olyannal, hogy a szerkesztő az megkérdezné a fordítót arról, hogy ezt hogy is gondoltam, miért is csinálta, nyilván időhiány miatt. De az utóbbi időben többször volt olyan, hogy, hogy a szerkesztő az így konzultál, mondjuk velem. És akkor meg tudjuk beszélni, hogy az, ami ott van, az, azt én komolyan gondoltam, vagy valójában hibáztam. És ez, ezt követendő példaként ajánlom mindenkinek, aki valahol szerkeszt, hogy, hogy ezeket a dolgokat úgy korrekt megcsinálni, hogy a fordítót azt nem írjuk ki a, a szövegből. Hanem, tehát, hogyha, hogyha erre van valakinek ideje, meg energiája, meg, meg komolyan veszi annyira a szerkesztői munkájára, akkor nyilván így csinálja. Te akarsz még munkát a galakítani? Igen, nagyon <tos> <személyen>. <tos> De ezeket, de ezeket minden az Attila szerkeztet, ő, ő is nyilván, nem, de, hát de ezeket nem úgy Nem nem, én. nem Ő munkai most már. De most már Hát azért átfutatni. Jó, de nem, nem akarja most a szerzőtére, de Én mondjuk az Abercrombiktán nekem azért lett úgy, hogy visszakaptam, mert ragaszkodtam hozzá, mondtam az elsőnél és visszakaptam. Ez meg a másik légem, hogy van ilyen, a második légem. Mano? Én hadd kérdezem meg, hogy mi van akkor, amikor a Bohé-t rakasztják? Ezt tudom, hogy -e? Már hogy angolul? Nem, vagy, hogy, hogy hát más De ahhoz, hogy angol de... ahhoz még fordítani is kell De, de én, én nem is írtam. Ja, hogy értam, értam, én angolra fordítottam, az tény, de írni azt még nem. Majd egyszer. De is a kifordításot tehát a. Magyarról angolra fordítása, akkor mennyi léték ha vagy nem tudom, hogy volt-e rajta a törvény más, aki csak... Nem, én ilyet csokszak fordításban csinálok is. És... Én, én, én, én, én meg csak Sándor szörgeit fordítottam, angolra, hagyjuk. <gül> az ember az anyanyelvi létek. Én lé. úgy érzem, hogy soha nem lé. lehetek annyira anyanyelvi angol, hogy én merjünk. Nem, minden angolra fordítás. Nyilván lektorral, tehát amit én csináltam, az lektorral Tehát anyanyelvi lektorral ment. Kivéve azok a Sándor novellás és kapott rá mindent. Jó, de az nem hivatalos. Én hagyjuk téged nem javítottát előteljesen, a Yankee Lector alig nyúlt bele. Komolyan. Az jó, az jó, ja. Vagy csak nem volt ideje. Vagy csak volt. Ilyen. Ahol belejavított, ott érezhetően az volt a különbség, hogy ilyen kicsi amerikai újságíró típus stílust azt ő úgy, de nem, nem sokat javított bele. De azt akár társadottuk idáig haladni. Nem, nem ez egy teljesen nem, ez egy teljesen korrekt szerkesztett, belenyúlt, javított, de teljesen jól csinált. jó, van két kérdésem, de egyelőre csak egyet teszek fel a flémesebbnek, ezt a végére fogom nem lesz benne. ikea flémesebb nem lesz. Igen, nem lesz ez most nagyon szolid lesz az ikea kérdésemhez képest, ugye egy több a fölmerült az, hogy Uh, hogy ugye van valamilyen könyv sorozat és mit tudom a harmadik kötetét fordítottad le egy etilógiának, meg ilyesmi. és azt hiszem, talán a, a, az Agavéval uh, igen, az Agavéval beszélgettünk, hogy ők ugye elkezdték kiadni a Hiperión uh, sorozatot és ők úgy döntöttek, hogy újra, újra fogják fordítani uh, már azt, a, azt az első kötetet is, ami nem tudom 10 éve megjelent uh, és erre az egyik indok az volt, hogy mert hogy azt szeretnék, hogy, hogy ugyanaz a fordító csinálja meg a, a, a teljes sorozatot, mert hogy, hogy sokkal könnyebb az, meg sokkal jobb minőségű uh, szöveget eredményez ez az, hogyha egy fordító csinálja végig és ő van benne a szövegben, mint hogy akkor így mondjuk jegyzetelni azt, hogy az előző uh, fordító hogyan, mm. hogyan uh, fordított dolgokat, hogy így ezzel kapcsolatban nektek mi a, mi a tapasztalatotok? Hogy tényleg nehezebb volt -e mondjuk úgy fordítani, hogy másképp fordítottatok-e volna, dolgokat, hogyha nincsen mondjuk egy előző, két kötet, ami ami vele lehetett. Erede lehet, hogy az előző köteteket sose olvastad volna a Stonczewski-t, nem kapott meg a személyezzel. Szóval nekem erről egy eléggé mérkás véleményem van, Ott, ott kell kérdezni, plusz egy ellen, egy-két kóra. A végig moderátor Szóval én nagyon nem szeretem a könyveknek az újrafordítását, akkor csak, hogyha ennek valamiféle... Tényleg egy legitim indoka van, hogy rossz volt az előző fordítás, és ezt muszáj megcsinálta. Én, én idegbajt kapok attól, amikor van valaminek egy nagyon jó fordítása, és akkor most valaki újra megcsinálja. Most ugye a, a szép új világnak szerintem már a harmadik fordítása meg, nem tudom mi volt a, akkor a baj az előzővel, volt. Hát, igen, igen, de... a sokszor a kiadónak nincs meg a fordításra a joga de, én azért már szembe kerültem egy párszor ilyen helyzettel, és meg lehet találni. Tehát föl kell emelni egy telefont, és futni három vagy négy kört, és meg lehet találni. De, kevés... Na, de egy újrafordítás, készen vagy hogy mondjam, egy újraközlésért kevesebbet kell fizetni, mint egy új fordítás. De most nem, például tudok olyan kötet... A költet... horvát mondta az, az Európánál, hogy ők, ők kimondottan ilyen okból fordítottak újra, mert egyszerűen nem adták nekik a jogokat, a fordítási jogokat. A Jó, hát elképzelhető ilyen extrém helyzet, amikor mondjuk egy fordító elzárkózik ezelől, Én még ilyennel nem találkoztam. De miért zárkózna el hát a saját magának az Nem mindig az a zárkozik, -e, hanem mondjuk azt a fordítást megvették. Bocsánat, egyszer szembesültem, de nem könnyű fordításnál, hanem nekem jutott az a nemes feladat, hogy azt a borzasztó új tévésorozat verziót fordíthattam a dűnéből, és akkor a, a szinkronstúdió kereste meg a, a regénynek a fordítóját, és valamin olyan mértékben összekülönböztek, hogy azt mondta a fordító, hogy nem lehet használni, és akkor mindent újra ki kellett találni, mert nem lehetett azokat az elnevezéseket használni. Helyesen is, is ne, most is. ezt a pecsétet, hogy az összes nevet és az összes yes, helyszínt a... mindent újra kell. És ezt lehet, tehát hogy, hogy igazából, tehát oké okay, olvashat. Hivatalosan nem lehetne, amennyire megnéztem a szerzői jogoknál, de van olyan, hogy a kiadó nem akar pereskedni, vagy mit tudom, én megegyeznek. Tehát, hogy ezek bizonyos dolgokat nem tudtak másképp fordítani. Hát ami adja azt magát, használni. az persze, azt lehet használni. De hát miért lehetne? Ez az a módszer, hogy valaki, aki nem olvasta az, mind, az és ezt valamilyen módon dokumentálni is tudja, az fordítja le újra. És hogy de hogy dokumentálhatnál? Ugyanazt fordítja le, de de de de. Hogy, hogy le az ez megbizonyítható, hogy De az nem, nem lehet bizonyítani. Az, le. az a kellemete, hogy egy olyan plusz feladatot kap a fordító, hogy kifejezetten kerülnie kell bizonyos szófordulatokat, vagy elnevezéseket, vagy kifejezéseket. Olyat is, amilyen úgy működik. John, kérdésed második felére válaszolva egyébként persze, hogy nehezebb nyilván egy, egy trilógia harmadik, harmadik részét lefordítani adott esetben, de saját magad után is nehéz nyilván, de, de... Én mondjuk mondjuk, mondjuk valahogy valójány kitepossa az előző két részt, egy kicsit az ösvényt, tehát akkor már nem kell új szavakat kitalálni. Persze, tehát Van olyan. a terminológia, mondjuk az, az szóval ilyen szempontból praktikus, igen. Csak azt követi. Hát az ember saját fordításainál is rájött egy harmadik kötetnél persze, arra, hogy, hogy az előző két kötetben oh. csak megemlítettek valamit, amit ő lefordított valahogy, és most kibontják mhm. egy harmadik kötetben, és tök mást jelent. Hogy nem, tett, most mondjuk meséltem a taxival Andinak meséltem a taxival. Éberkrombi 2-ben egyszer megemlítenek egy szereplőt, hogy tenor. Meghagytam, hogy Tenőr jó kis név. És a harmadik részben kibomlódik a szereplő, kiderül, hogy hát ez bizony le kellett volna fordítani, hogy Timár. És a másik részben egy helyen megemlítik Tenőrként, a harmadik részben szerepel és már. Ez van, és ez, ez, ezt úgy tudod kikerülni. Nem, ezt egy, ezt, ezt egy módon lehetne kikerülni ezeket a buktákat, hogyha te a, neki állna, elolvasnád a három kötetet. De, de lehet, hogy is még írva. Na jó, nekem ez nem így volt, de igen, az is de lehet, hogy meg sincs még írva. Hogy? Egyébként pont a pont fonszász volt az, hogy volt egy, volt egy olyan faj, hogy ilyen halnök. Hal hal és az első kötet, amit én csináltam, abban valami két-három oldalon szerepelt az egyik, megemlítették a nevét kétszer-háromszor, nem mondom, hogy jól legyen ivadék, mert az jó hangzik. És a következőben viszont az egész könyv arról szólt, ráadásul szó csoportosultak köré, és, és az ivadék már nem maradhatott hanem ki kellett találni azt, de úgy ki kellett volna, de nem is abban a sorrendben jelentek a könyvek, mint ahogy ez eredetében. Bosszant, hogy nem az, a között, vagy az utolsó, volt az, utolsó volt az első, és az első Már... volt a második. Már Már második. Nem, nem volt el, el, nem lett volna, volna Akkor átfedések, vagy olyan kontinuitás olyan nem volt közöttük, hogy ez zavarul. Nem lett volna. Ez egyetlen egy probléma ez az, az ivadék volt, hogy ez nem maradhatott az ajtó a nem az ivadék, hanem ott akkor el kellett őket nevezni cserének, ezt mondjuk megoldottam úgy. Hogy, hogy magukat hívták cserének, és akkor a valadóniak meg ivadéknak ilyen kicsit lenézően, és akkor meg volt oldva az egész. Ilyet mondjuk azt jó. mondjuk, hogy az az cseréltük ezt azt, Igen, ezt mert ők cserélnek mindenféle. Jó. Ez egy jó, amikor mondjuk, hogy lehet elméletelni a régi kiváráshoz. Hát, hát, és ha hogy akkor ilyen nagy csatorások vannak körülbelül, hogy körülbelül a focicsok, amikor elépecset körülbelül, azt hasonló. Mondjuk úgy... Ezúttal is eljegyzést kérek a Csaba nevében megom szégyelni magát. <cool> most <embarrassing> már azért a szövegeknek az ilyen ipari az visszamegek, tehát amikor azt kell mondani, hogy data, vagy <laughs> <Board> liter <realistic> alatt, <breathing> vagy az úr, akkor az egy ctrl-c, ctrl-h, és nagyon gyorsan <conga> saját körülnek ezek a dolgokat. Ú, át lehet ez a szín! Hány ilyen maradt úgy, hogy más rag miatt, vagy valami. Még ha mi, de hogy, a a kérdező kérdező. hogy ott nem <gül> a felítót, ami a, a tüközés, nem pedig a. De ez a ebből, ebből nagyon komoly például hmm. Mi volt a Igen. de nem mondtam. A kecseteknél van olyan, hogy visszaváltoztatták érzem. a neveket, tehát az én fordításaimban visszaváltoztatták a neveket azokra, amikre, amiket megszoktak az emberek, az olvasók. Nevezzük embereknek őket, mi van? Az egyszámség. Határesetben. De meg tényleg jobb voltak az eredeti. Tudom, Sajtom, de én annak nagyon örülök, ezt akartam mondani, hogy én annak nagyon örülök, mert én is azokat a neveket szoktam meg, és én a saját fordításaimba eredetileg azokat írom, és a végén a izé, cserével azzal szoktam lecserélni az új nevekre, amiket csak a táblázatból tudok, amit Csabával folyamatosan frissítünk és karbantartunk, hogy az és így jön létre az alternatív jövő. <gül> Egyébként, hogy mit lehet elszúrni egy, egy fordítás és egy szerkesztés között, elszembejük például az, amikor, uh, azt hiszem, talán Pégzoli barátomnak az első fordítása volt, de esetre, vagy az első, vagy a második, uh, az én kiadásomban jelent meg ez a Csillagok fiai című uh, bazoldűnkötet, és uh, abban voltak kínai szereplők, és nekem az egyik ilyen, ilyen dilim, van egy pár, az, hogy, hogy én szeretem a hagyományos magyaros átírását a kínai neveknek. És ő meghagyta az angol verziókat, és én a szerkesztőnek szóltam, hogy legyen szíves akkor módosítani annak megfelelően, ahogy én szeretném. Többek közt azt, hogy ahol, ahol XI van, ott az, az HSI legyen. Azt mondta, semmi probléma, ráeresztett egy ilyen mondani, Jézusom. Ami azt jelentette, hogy utána a, a 21. század is... <sírt> a taxi is taxi lett, meg minden. És akkor a, a melóval kellett ezeket mind egyen-két különbözőt. <sírt> Külön szabad, az ipari szépen transzformáció az egy szakma, és például az ő céleket, hogy deziózol, hogy ilyen csatákat viszonylag gyorsan vissza tudják állatani. De... Meg én szoktam beállítani, hogy előtte vagy utána a szó közben, akkor ezt is belelődik. Ez, ez nem minden esetben. Nem mindig. Nem Egyébként kérdődik, de de igen, de igen, igen persze. Hát az embernek általában azért használni kell a jó szóval trilógiák, trilógiáknál az is gondol, hogy mondjuk az évről promenányában, most leforítottam az a három, a harmadikat tegnap adtam le, hogy az első kettő jelent meg. Három különböző szerkesztő. Az elsőt ugye ketten szerkesztették, mert a bazmeges után végig, végig szerkesztette még egyszer a kírodó. Ott volt például ilyen, hogy van ugye egy ország, amit úgy hívnak az elt, vagy hogy North. Ez lett Észak-Föld, mert az Észak úgy magával hülye hangzott van, ráadásul egy csomószor emlegetik, csak simán azt, hogy Északi. Elsők szerkesztők kitalálta, hogy az Északföld, ez hülye név, meg Északföldiek, akik ott laknak. Legyen Északi föld, mert szerintem sokkal magyarosabban hangzik, Nem tudom biztos, meg akkor legyen Északi, ne Északföldi. Ő ezt kitalálta, legyen így. A másik szerkesztő, aki végén rendesen végigcsinálta, ő megmondta, hogy nah, jó ez az északföldnek az Északi, hogy én előttek rendben van. Ctrl-C, Ctrl v az összes Északfö Északit átírták Északföldire. Igen, ám csak például van egy hely, nem tudom ki az elsőt, a penge magát, amit úgy hívnak, hogy Északi Nagykönyvtár. Hát az most éjszakföldi nagykönyvtár, hol a trohatul nem északföldön van, és az égvilágon semmi köze Nem gondolkoztál ezen, hogy ez hogy lett északföldi nagykönyvtár? Így. Most konkrétan a sankák. Sztefolizódott a sankák? A sankka az eredetiben, meghagytam a sankának, mivel egy kitaláltam. Megább úsankát csináltam. Most, te mondod. Nem majd javít, a plábbjegy. Azért föld van, mm. akkor éjszakföld még nem lehet. De hang milyen, milyen elszerint szerint hagyod meg, mondjuk eredetibe a, a neveket, például a barbárok nevedi, a neveit, Jó és hangzik. Ő milyen. Ö, de most. Ö, miért írod át? Például ugye valamelyik. Én ha újrakezdhetném a, a penge magát, sokat Meg Megvan a métej. De a FOLIT, de hát a, a FOLIT mire fordítottam volna az egy név? Azzal az nem tudsz mit csinálni. A Black Down, az, igaz, de az fekete méter ott számított is ráadásul van ott egy jellemrajz is volt. Ugye. A Forít, ugye úgy hívták, hogy Folly a víkis, tőled fordja a leggyengébb. És, itt, és meg, meg egy-két ilyen. Egyébként utólag én ebben sokkal többet magyarítanék, pont azért, mert ugye ez egy fantasy, ott a világ, ahol játszódik, az nyilván nem egy ilyen angol világ, egy-két név az elején megmaradt, én azokat mit tudom, a Guszlávnak hívják a királyt, én azt ma, mai fejemmel már fonetikusan írnám le Guszlávnak, mert, mert ez egy királynak a neve, egy fantasyban egy-két ilyen név van. Van egy testvérpár, akiket ugye úgy hívnak, hogy Calderish Scale, Igazából nem beszélő név a Calder, az nem jelent semmit, meghagytam Caldernek, a scale az meg lesz sömör a végén némi tanakodás után, mert az olyan kellőképpen gonoszul hangzik, a kellőképpen gonosz karakter szájában. Azt a calder ezt hogy Calder. Uh -huh. Én most ezt a mai fejemmel átinnám kára. Csak ez szó. Hát az, hogy Calder. Kaldera. De ez nem kaldera, ez kaldera. a, nem, Bár, a Már van egy kérdés, amit nem hallunk. Legalábbis én minden most, hogy minden jut a Dull Forkus úrcsok nektek mi az én legnagyobb próbáljátok, ami a leg, legbüszkébbek vagytok, hogy ez tervhat jól sikerült? Petra ment, kár. <gül> Mert ő tudja az enyémet. De mondd el nekem, meg De kezdjétek, mi melyik kezdjem? Attila? Jó, oh, jó. Balgárdolításával a rendítés irányban. Hmm. Hát két dologra vagyok igazán büszke, uh, mind a kettő versfordítás. Az egyik az az volt, amikor néhány kalambu epizódot nekem kellett fordítani, és van egy olyan epizód, ahol egy ilyen hírterroristával keveredik, Isteni. össze, és ilyen, ilyen limerik csatákat vívnak. Hát, ez, az maga volt a halál, a halál volt. tehát dupla annyi ideig fordítottam azt a nyomorult epizódot de, de megírtam hősiesen a limerikeket és hát akkor még Galaktikánál voltam a régi Galaktikánál és hát mondom, kivel olvastassam el, hogy jó vagy nem jó hát ott van Kucka Péter, aki alami költő, saját jogon hmm. odaadtam neki, bevittem papíron kinyomtatva és megdicsért úgyhogy ez, ez hát egy hatalmas sikerélményem volt és azóta is szívesen nézem vissza azt az epizódot, valahányszor éppen valahol adják. A másik pedig, az, az, az is egy Start könyv volt, amiről korábban beszéltem, és csináltam egy párat, az a Kánmaragya című regény, ahol egy Louis Carroll vers volt elég hosszan idézve, és nem létezett akkor még magyar változata, egyébként most kiadták. Nek létezett korábban is, mert például már egy másik könyv meg Bénybe, és sokat idéztek az arraét. Tudom, hogy merikre gondolsz, s nem tudom, hogy a Böszthetgyilkan lesz. Uh -huh. Nem, az a Dzebevoki. Az a Dzebevoki, annak Vörös Sándor fordítása Igen. van jó régről. A... De ez, egy... ez, a, ez a Hunting of the Snark. Az, Aha. az, az. az, az volt. A, abba a kötetben. A... de én a... akkor nem találtam meg, és úgy döntöttem, hogy lefordítom, ami szerintem elég jól sikerült akkoriban. Azóta is gyöngként előveszett. Elhatároztam, hogy na majd egyszer az egészet úgy, ahogy van, lefordítom, de ebben egyrészt megelőztek, másrészt meg én sem csináltam Ez Lehet, hogy jobb mint a Bőszhegygyűlkan ez? Azt nem értelejtem Az ki. Az Vörös Sándor igen. Az a, az a, mi a magyar címe? Gruffacsor. Gruffacsor, igen. Hm? De Féteg? szerintem két majomban örülünk, ez Igen, ez nem, nem az a vers. vers, persze, persze. Nem, nem, nem az világos, nem. Péter? De amiről te beszélsz, ez volt egy Larry novellában, és ott nekem is ö, döntenem kellett, hogy akkor most melyik változatot hagyjam mm. meg, tehát nem, nem nekem kellett kitalálni semmit hiszen elő, ketten mm. kitaláltak helyette mást, csak dönteni kell, hogy a kettő közül megyet oh, választam. Oh, hát, hogy büszke, mire vagyok? Én mégis nagyon sok mindenre büszke vagyok, tehát ö, ravidebb idő lenne elmondani azt, hogy mire nem. <sorz> <sorz> hogy maximum hármat <sorz> <adhatsz>. <sorz> Nekem nagyon... Most ahhoz képes, hogy most hogy le, hogy lefikáztam az első fordításomat, 93-ból, de ott nagyon tetszenek például a, a színek, amikor bemennek a gyűlölet katedrálisába, és ott akkor ezeket a fantázia színeket le kellett fordítani. Azt, azt, azt szeretem. Versfordítás az, az nekem is mindig egy nagy kihívás, és azzal, hogyha jól sikerül, akkor mindig elégedett vagyok. Legutóbb egy, egy Kipling novellás kötetben volt egy Kipling vers az egyik novella előtt, és az szerintem elég jól sikerült, az Evezőlapátok dala. Azt nagyon szeretem. Végül is a legutóbbi ilyen komolyabb az ez volt, ez a novellás kötet atiláé és ott, ott, arra igazából azért vagyok büszke, mert ott minden egyes novellánál másba kellett beleásnom magamat. Hol a, egy még kaptár életében, hol egy hajó részeibe, Tehát ott az elég, elég komoly utánjárás kellett minden egyes novellához külön-külön át kellett állni, és Seren figyérek, hogy az, az végül is elkészült. Tehát büszke vagyok arra, hogy egyet egyáltalán, egyáltalán nem bírtam fejezni. Na, bocsánat, ez csak annyit szeretnék hozzáfűni, amikor a szüleim megkérdezték, hogy volt olyan, hogy, hogy miért nem választottam valami normális munkát, miért nem lettem mondjuk orvos, vagy ügyvéd, vagy valami, és mondtam, hogy ebben éppen az a szép, hogy az egyik héten orvos vagyok, a következő héten ügyvéd, a következő meg űrhajó, marhajó, mert... Neked a szüleit kérdezték, a feleségem kérdezi, és az sokkal kellemetlenem. Ja, hát ezt azt hiszem, hogy mindenki megkapja előbb-utóbb valahol a családban, hogy, hogy te milyen munkát csinálsz, te csak ott ülsz a gép előtt, és játszol egész. És, és is ráérsz egész, <gül> nap igen, és... Vera? Én is csak játszom a számítógép. Azt tudom, de mire vagy <gül> a leghez Egyrészt az első Dexterben volt egy elég hosszú összetett mondat, aminek az értelmét is át kellett adni, és hangulata is volt, sodrása is, és ö, ö, a literálnia kellett végig minden egyes szónak bennem. És azt, azt valaki meg is dicsérte az agabának a fórumán, és nagyon örültem ennek. Meg, a, hát meg az összes precset, tehát precsetekben oldalonként három lefordíthatatlan szójáték van, és igyekszem mindenhova berakni valamit, vagy a Csaba betesz egy focis utalást. <gül> és és ami, amiket én rakokban azoknak örülni szoktam, tehát így a jobbaknál megy, így kör mail az ismerősöknek. Ja, a precseteknél egyébként volt még a a Göldülökövek című, aminél nagyon örültem, mert a gyerekem apjaébe kik pokolgépettem csapdát, és ilyeneket hallgatott mellettem. És abban rengeteg ilyen, ilyen rockzenei, meg utalás van, és olyan, hogy nem szó szerint kell idézni, csak úgy, hogy az ember ebben felidézzen valamit az a mondat vagy szöveg, és azokba beleraktam ezeket, ez a bőr volt, és nem bálom meg. <gül> <gül> <gül> <gül> Annak nagyon Díaz? Hát nekem ilyen nagyobb duranásom nem volt, én igazából a, a, az igazi ölt a, a bőröznek a stílusát, ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt végigcsinálni. Pedig az csak egy ilyen 25. Hát igen. Hú, hát igen. Hát jó. Ez egy ilyen oldalas forgatókönyvázlat szerűség, de ilyen rettenetesen elszállt, meg hát a, a Delaney-nek ez az idő mint például spirálja, ez tele van gyönyörű nyelvi játékokkal, és ilyen többé-kevésbé jó sikerült, most nem nagyon tudnék belőle idézni ott ami vicces, is, úgy inkább tovább is adnám a szót. Mm -hmm. Amire legbüszkébb, hát, ami az a legtöbb kreativitás kellett, és ebből a szempontból büszke vagyok rá, az kevés tévés melói megyike. Az is sem, hogy kiment Petra, mert azt ő szerkesztette, és alig nyúlt hozzá. Az a Bit a Lori volt, ami most is megy hétfőként a Comedy Centralon. Dabó nyolc epizódot csináltam én csak egyébként, tehát mostán olyanok azokat, például nem én csináltam. Az első szezon utolsó, a másik szezon. Azoknak, aki ismeri az eredeti, akár annyira eredeti a nyelvhasználata annak a két manusnak. Tehát olyan szövegeket, és azt úgy, belesűríteni ugye 36 soros mondatokba. Van egy jelenet, ami konkrétan a kedvencem tizenvalány évvel ről tudtam volna akkor, hogy ezt valahogy én fogom magyarra fordítani, seggem a flasterba az biztos. És abba kellett, tehát valamilyen szerszámból jelenet, és ilyen kamú szerszám nevekkel, meg alkatrész nevekkel dobáloznak egymásnak, amit időként ilyen poénok is kijönnek belőle. Én ezt nagyon élveztem csinálni, nem tudom a kulpos meg ilyen hasonló dolgok, amiket ott vásárolnak a, a boltban, nagyon. És, és úgy utólag visszanézve, tök jó. Mennek ezek a kis rövid, és a comedy most, ezek a kis rövid reklámjai, ezek a pilot epizódó vannak, mindazt én csináltam. Az, az olyan jó látni 26-ot is, aztán, percet, az 10 sem olyan. elég. Nagyon könyvileg, meg egyébként most ezek az Abercrombik az biztos, mert így körezerált hozzám a könyv, nagyon meg. Meg az, arra mennyiségileg is kuszka lehet most szán, nézd, a az millió? Hát a, a, a, 90 fölött van a trilógia összesen, de hát most ezt szerintem mennyiségileg most dolgoztam Ennyi alatt lehet, hogy te is leütöttél ennyi karaktert, csak most nekem annyi, hogy történetesen egy történet folyam volt. De nem is, nem egymás után, Ez nem úgy nézett ki a három pont hogy egymás után voltak közben démonos kislányok is. Egy záró kérdést szeretnék förtönni aztán... Aki Az esélye? Hogy még a hord? Sáérünk ki! Mert nagyon, nagyon régóra beszélgetünk! Pisilni kell? a nikotin hiány. Nem csak, hogy utána majd itt folyassuk rá ti a sörözésben, hogy ugye a meetup az erről szól végül is. Most ott csak a hord? Az ő rajtam nem búli. Valaki hozzon egy... Mondja csak... Ugye részben kapcsolódik ahhoz is, hogy ugye Attila most Európa legjobb szipi... Fordítója, fordítója lett, de van egy teljesen másik irányból az Európa a Teljesen másik irányból pedig tudok egy olyan kezdeményezéstől, ami azt próbálná megalapozni, hogy, hogy legyen Magyarországon egy, egyfajta fordítói díj, tehát hogy a legjobb Science Fiction és Fantasy fordítóknak valamiféle díjat adni, és akkor itt többféle kérdés van. Hát egy, hogy látjátok-e valamiféle létjogosultságát annak, hogy, hogy tényleg fordítók, magyar fordítók díjat kapjanak? <gül> ugyanúgy, <gül> ahogy ugyanúgy, <gül> ugyanúgy, mondjuk ugye a legjobb szerzők, a szerzőket is évente. Összefüggek ezt Uh, és hogyha igen, <gül> akkor mondjuk mit lehetnének a, a, az értékelési szempontok, értékelési van -e metódus a... <gül> közönségszavazás Kényván, legyen el, vagy, vagy csak úgy van hogy valami, csak de csak úgy csak úgy van hogy valami, csak hogy Amire emlékszem, az uláni beavatlik volt, természetesen a szaliszlav befordításé, és sajnálom is, hogy a legérdemlője is meg. A többinek utána én néztem. De én azt gondolom itt Vera, mond végig? Hogy nincsenek értelme, hogy a fordítók meg szövetségekbe tömörülve vagy egymást díjázgassák, mert azt meg szoktuk csinálni, hogy el, el vagyunk sorogni. És... Akkor jó? Igen. Hát, elmény, de és, látom, szörözni, és akkor megdicsérjük, hogy fú, az nagyon jó volt, amit a múltkor csinálta, és volt, és tetszett az a poén, De és egyébként nem olvastuk, De én nagyon örülök, amikor így olvasók mondják, hogy így, vagy barátaim, akik egyben olvasók, és mondják, hogy elolvasták, és tetszett nekik. Az sokkal jobb, mintha itt nem tudom, mintha egy díjakat kap az ember. Hát, de én, én mondjuk nem látnám igazán értelmét egy közönségdíjnak, mert akkor könnyen lehet, hogy minden éppen mondjuk a soros Stefani Meyer nyelné, amint nem, nem biztos, nem, hogy azért, fős, mert jó szám. volt a fordítás, hanem ú, ezt tök jó, szó a... Meg egy fordítónak az is díj, ha nem figázzák sem. Mert azért, hogy elműnt hogy Azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a fociba a bíró Csináljuk észre veszik. Ez igaz. Ez az Tehát ember az, az a legjobb dicséretre nem beszélnek róla Nem, a laptop Rosszabb, mert rossz, Nem, nem, nem, nem. Ha hát nem érskedjük. Szerintem nem. nem. Ha rosszak, akkor minket anyáznak. Ha a lektor szúrt el, akkor is. Tehát én nekem a... Van lektor. Tehát én nekem a... A díj lehetne lehet, az, az egységes hallgatás díja. Erről nem beszélünk, mert egész jó. Attila, az itt egy jóban mondtál valami olyasmit, hogy van külfordul is valami új díjat el akarnak indítani. Hát az másról szól. De, De egy azt hogy meg egy az az szóval szóval és part, az Egy Norvég, szóval szóval szóval meg csinálnak. egy Japán, meg egy üzvég zsűritag, az hogy a fenébe ítéli meg? Hogy nem, nem, nem, nem, a, azt amiről a beszél, nem, szóval. nem. Amiről June beszél, az egy, az egy olyan uh, amerikai és angol kezdeményezés, hogy uh, olyan uh, fordításokat díjaznak, amik, amik angol nyelvre történtek. De bármilyen másról angol nyelvre, és így próbálják promotálni a, a fordításban megjelenő a, műveket az angol amerikai közönség felé de de amúgy ha megnézzük akár a Kudlaszvitz akár a Szeiunt a japánokért nagyon sok helyen díjaznak fordított műveket is tehát a fordítókat és milyen alapon díjazzák őket? ezt nem tudom, hát szerintem hasonlóan a nem azért mondom, hasonlóan a Zsoltos Péter díjhoz zsűri van mert sokat azt nem mondom ismerőd az öleti Na, a közönségnek van Nem tudom, egyébként, hogyha egyébként csinálni egy, egy fordítói díjat, én azt mondom, hogy szerintem valamiféleképpen súlyozva vegyíteni kéne a közönség szavazatokat egy zsűri által fölölt a zsűridelegálja az olvasó. De az, <gül> De az olvasóban az a baj, nem hogy az a rendet, ki a magyart se ismeri, mert mondjuk te zseniálisan lefordítasz egy könyvet, amíg mondjuk senkit nem érdekel, csak te pont azt kaptad meg. De akkor mit tudsz csinálni? A most, mondjuk, ha Szefáni melyet jötted ezen egy az évben akkor mit megképzel? Hát jó, hát megköszönöm szépen. Előre megint a fordító <híthat> ilyen szempontból, ha olvasói díj hátrányban van. van. Jó, hát csak hát. szakmai lehet, ha az ember komolyan beszél. Csak szakmai élet, és ki fogja rászállni az időt, meg az energiát, hogy összehasonlítsa De Ez én jelenség, nem gondolom, az hogy a heti tröszök kinosolytáként az, az, az, az eredményeket. Nem olvastad az összes abban az évben megjelent, akkor milyen alapon szavazol valamelyik szerzőre? Hát attól még tudhatod, hogy az jó, vagy nem jó, vagy nem olvastam a többit. Na de ha nem olvastad nem, a nem várj többit, várj akkor honnan tudhatod, hogy azokhoz képest jó, vagy nem hát, jó, az jó. Az jó Ez, De hát ez mindez, most ez a az Írói díjnál, díjnál is ugyanígy fölmerül. De ezt gondolk, gondolk. Tehát én kim voltam most már 2,5 koron, aminek az a következménye, hogy a következő évben kapok egy ilyen szavazói csomagot, hogy én szavazhatnék, vagy nevezhetnék a hugolira novellákat, meg regényeket, meg mindenfélét. És akkor mindig eszembe jut, amikor előveszem, hogy de milyen alapon? Hát kb. ha 10%-át olvastam az összesnek, hogy megjelent, akkor sokat mondok. Én ez alapján nem merek senkit leírni, mert lehet, hogy van annál sokkal. Vagy etikai? De hát igen, akkor igen, mondjuk igaz, igaz, igaz, és a jogi eszközöbbi szavazó is a kedvenceit így ebben az, amit többé tíz éve. De a húz összepontó korrekt, a... korrekt, hogy valaki szavaz, akkor az semmi jól elérhető. Tehát valami fajta. Hát de attól még nem lesz normálisabb vagy józanabb a szavazata. És a másik kezem pedig megkapja a pénzt. Valami, tehát van egy belépési küszöb. Szerintem mondjuk fordítói díjra lesz szükség. Ki tud rá arra a pénzt, hogy ott legyen egy esemény? Az az szerintem nem Hát meg most ezt magyar fordítói hát díjra nehezen vetíthetnénk át szerintem. Nem, hát nem az esemény, igen, útost kell amit megvesz, és akkor megkortom. Igen, tehát nem kell észpenni, hanem egy, egy támogatói ilyenyet, egy 50 dolláros támogató Andi volt az, az, az érdek, egyetlen rendes köztetek, aki jelentkezett is, úgyhogy hadd kérdezzem. Pedig általában ő az, akivel pofázik mindenben. Nem vagy egyetlen. Hát nem is tudom, talán 2009 évigén vagy 2010 év elején volt egy gyűrűre, Ténál, ami egy fordítói uh, díj lett volna. Uh, jelenleg pontosan az említett uh, problémák miatt áll az egész. Tehát a, az ötlet megvan. Ugye az van Egyesülethez érkezett egy felajánlás a Treton Judith édesanyjától, hogy ők uh, megfinanszíroznák uh, ezt, ezt a gyűrűt minden évben. Csak pontosan itt a probléma, hogy uh, a rendszert nem tudjuk kidolgozni, illetve a másik pedig, hogy, hogy, hogy igazság szerint, akik úgy egy kompetens szakmai zűri lennének, ők inkább szélesebben kapnák meg ezt a gyűrét, mint hogy elbírálják azt, hogy kikapja. Hmm. Tehát, Elég szűk az a réteg, aki, aki, aki ezt érdemben tudná zsűrizni, és pont ők azok, akik, akik a merités is volna. Hát, összes fordított hát be kell hát. zárni mondjuk ebbe a pénzt. És felhért is meg. volt ugye bár még egy olyan problémát... Már úgy ér rájuk nyújtani, és nem foglalkozni. Hát hogy tematikája legyen. Mindenképpen. fordítás. Vagy de én, én, én, nem gondolom, hogy, én nem gondolom, hogy ezt fordítóknak adni kéne, kéne adni egymásnak egy ilyen díjat. Ezt semmiképp se gondolom, Viszont semmi akkor értelme. Ki ez a kompetens személy, aki meg tudja ítélni? Hát hogy most a ugyanaz, aki a, mondjuk a, figyelj az de. éves munkássága. Hmm. Megér, illetve annyit. Én nem hiszem, de hogy a fordít, de, de szerintem Andi, figyelj, szerintem ez, ez ugyan, hogy ugyan, ugyan, hogy ugyan, hogy... az. Igen, hogy a évek volna erre. Ahogy... volt, nem is tudom, valakinek még egy felvetése, uh -huh. hogy ez visszamenőleg is, tehát mondjuk egy díjat is ki lehetne Hát volna. az ilyen életműdi, mint az ez Oszkáron, az, az, az, az, az lehet, lehet de az másképp. kérdés. ez mint amennyit egyelőre, akár mondjuk például most mi az a van, a úgy, van fel, úgy, úgy van értelme áll, ennek, mi, konkrétan emberünk sincs jó, rá, aki ezt áll, áll, áll, Úgy van én is, én is, is ja, azt hiszem, de pisin kérdezik. <gül> <gül> Nekem is, pisin lesz okay. el, ezt rá, igen. Ezt szeretnék gyűjteni. Szegény vera, mi elengedünk. De várjál, szóval azt gondolom, hogy nem kéne ezt íróknak, fordítóknak adni. Ezt, ezt ahogy a díj működik, en, ha működik, akkor valahogy úgy van értelme ennek is. Tehát, hogy egy olyan zsűri adja, aki olvasó. Nem ofordító olvasó, és az az annak van értelme ez a súlyozott dolog, mert amit Veramond az is igaz, elvászó, az amit Attila mond, az is igaz. Elvászó, már eleve problémát okoz a zsordos légitérését illetve. Én kiengedlek, vagy nem tudom, mennyire múlik elvászó. rajta, kienged én kiengedem Én azt gondolom, az hogy most, most az meg most át meg sörözésben ez a történet, ez a történet. De akkor pisilésben sem mehetnek. Igen, én egyébként, én nyújtom egy kérdést. Igen, ki áll, Attila szeretne kérdezni. Attila szeretne kérdezni, Attila szeretnek kér én az az az a azok, a Igen. Milyen ez az <gül> nem, nem ezt a kérdést hiányoltam, én azt a kérdést hiányoltam, hogy valaki esetleg uh, fölteszi, hogy, hogy, hogy milyen módszerrel dolgozik valaki, mert például Péterét ismerem, aki az enyémtől valami borzasztóan <gül> eltérő módon fordít. Nem, nem, nem, az volt a jó, az volt a jó, az volt a jó. Én a jó. nézem az angol szöveget, és gépelem be. Régen is de nagyjából véglegesen. Míg Péter csinál 68000 verziót, a, mit tudom, egy egészen nyersel kezd. olyan különben. És elkezdi. Tehát egy, egy számomra borzasztóan a képtelen módszer Amikor Vera mondta ezt a sárgázást, akkor, mond, akkor akartam is mondani, hogy én meg szürkézek, nem sárgázok. De én mostanában azt csinálom, Általában ö, idő és iklet hiány miatt, hogy amikor a gép elé, akkor írom, ha hülyeség, ha nem, de hogy legyen egy nyers dolog, és ezt az egész egyszerűen kiemelővel kiszűrkézem. És mikor kész van, akkor egyszer átmegyek rajta, és a, a, az épkézlebb gondolatokat, mondatokat, azokat, azokat visszafehérítem. És ö, bentről haladok kifelé, és egy fordítás. És egy fordítás, és egy, fordítás, és egy, fordítás és egy fordítás, én legalább négyszer-ötször mostanában át szoktam olvasni, míg régen egyszer leírtam Rotrin Ceruzában és virágfizetbe. Négyszer, és akkor figyelek a, a, a, a az egésznek a, a, a, a, hull, a hullámzására. Az azért megy olyan lassan. Tehát itt túlélényes vettem az a baj. Annyira nem. Tullégényes belózom az a baj. De egyébként és az, és érdekes, és az és érdekes az, hogy egy a a harmadik fajta módszer, ami már számomra teljesen hajmeresztő, hogy van olyan, aki nem szakfordító, hanem műfordító, és egész egyszerűen szoftvert használ egy első nyers előállítására, és aztán azt kezdi el gyurni és maszapolni tovább. Ez az erőforrás. De az miért jó? Tehát a szó nehezebb magyarra fordítani, mint az angol eredetisztelő. Szerintem ez az írószövetségben volt egyébként. erről ez Tavaly, tavaly. tavaly. Nem, töm, hogy ez a könyvtárban. A könyvtárban. Tehát, az tár. Igen, a könyvtárban, A könyvtárból. De mert jó volt. Amikor, amikor Sándor meg nem is tudom ki, felolvasták ugyanannak a szövegnek a fordítását, és akkor végül is kiderült, hogy Ámorról volt szó benne. Ja, az, szóval az sok volt, igen. Az apja, az anya, egy linfomániás, az apja ugye egy egy egy az, az ne ár egy két is, <tos> de hogy de de de de de de de de hogy de de de de de de de de de de de teljesen más lett a, a, a szöveg maga pedig, az Egyébként és Ezek eset, ilyen érdekes játékok, hogy el, ugyanazt a szöveget, tehát hogy mennyit, stilisztika, stilisztikailag mennyi múlik azon, hogy ki fordítja. Én a, nem tudom, hogy lefordítottam más után, és teljesen más lehetett megdöbbentem, hogy mennyire lehet, más, és az eredet is jó, az első, első fordítás az is Igen, simán lehet, hogy egy könyv le van fordítva kétféleképpen, mind a kettő kurva jó, és mégis teljesen más. Bőven, sőt, bőven lehetséges. Megígérte az előbb, hogy addig válaszolhatok az előző kérdésére. El, el, el, el, el, el Ö, említetted a Juditét, Juditot és a családját, meg a Gyűrűt, szerintem rá kéne egyszer, hogy, hogy biztos, hogy ők ragaszkodnak el az egész fordítói Tehát Szerintem Szerintem nekem az az érzésem, hogy aki, aki Juditot szerette, tiszteltel, az nem biztos, hogy a fordítói munkásága miatt szerette vagy tisztelte Annyi De nem osz, biztos, össze, meg meg hogy fordítással kell összefüggésbe hozni. Ha esetleg az előző vezetés megkapom, ha tudjuk legyen legyenek az e-mail címet, hogy rá tudok kérdezni. Tehát itt azért meg ugye a, a vezetőségváltás folyamán itt vannak még némi, némi logisztikai problémák. Egyelőre címvistához hmm. még nincs, de meg tudom kérdezni, Jó. hogy konkrétan a ragaszkodnak-e. Ezzel Juditot is beraknánk egy skatuljába, hogy akkor ö, ő fordító pedig nem az. Ne legyen szerkesztő. Nem az. Nem az. Ugyanul, hogy foli se szerkesztő, Ez az. Nem az. Nem az. Nem az. Nem az. Nem Nem